17. november 21-e, 26 perc reggel 7 óra, a magasban havazik, ide pedig az első ennek megfelelően 0 plusz 2 fok között váltakozik a hőmérséklet. A Kéffely azt állítja magára, hogy benne van mindaz, amit azaznapról tudni kell, vagy érdemes, és azt is mondja, hogy a Hallgatók és Fiala János műsora. Azt is mondja, hogy 14 éven aliaknak, nem felette pedig korlátozott mértékben ajánlott. Hogy bátor nagy vagán legyek, ó. mások szerint, a nagyok szerint az életben csak esegít ad. Annyi mindent mondanak, az ember már csak bólogat. Mihe yes és heit nem, és ezt szermet kell fejtenem. Oh. Akar elindulni? Nézzük meg, hogy ez elindul Ez be se akar állni. Nem tetszik neki a cédő. Támogtam, másmit megkaptam, mert az élet sem hoz túl sok meglepetést, ezért mondom azt, lét volt... Már hogy ne hozna meglepetést, amikor például a kettes azt gondoltam, hogy lejátszod, de nem játszol mondjam azt, hogy Somló Tamás meghalt és felkészül kettős pont minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás Zsabdákon át Lázakon s kinkon Százlom A hónapnak itt hagyom Ne bánt 061 489 0999 063677 1161 061 489 és A pontos időt 10 percet alatt 7 óra. 2017. november 17-én Kereki Gergő interjúja Heller Korábban azt nyilatkozta, hogy a jobbik és a baloldal összefogására van szükség a Fidesz leváltása érdekében, ezt a nyilatkozatát fenntartja még. Fentartom, igen, minden demokratikus országban van jobboldali párt, baloldali párt, liberális párt, ez így normális. De a Fidesz már nem egy párt, hanem egy zsarnokságnak az összeesküvése, a többi párt az párt, függetlenül attól, hogy egyetértnek-e velük vagy sem. Miért ne fogjának össze azért, hogy egy normális ország jöjjön létre? Papát Istana a Jobbik országgyűlési képviselőjének zsidóságról szóló nyilatkozataihoz mit szól. Az magyar, Áldott legyen, örökre, Ezeket a mondatokat én nem felejtettem el, akkoriban a jobbik egy ilyen párt volt, de azóta középre húzódott és kezd megváltozni. Ne felejts el azokat, amiket a Fidesz mondott, amikor liberális párt volt. Azokra miért nem hivatkoznak? A jobbik korábbi álláspontját én szégyenletes álláspontnak tartom, és utálattal elutasítom, de pillanatilag a jobbik nem ilyen álláspontot képvisel. Én pedig mindig abból indulok ki, ami ma van, és nem abból, ami tegnap volt, mert akkor szeretném a fidesz mint liberális pártot. minden. Akkor hitelesnek tartja a jobbik változását? Nézze, én Amerikában éltem 23 évig, és megtanultam, hogy mindig arról kell beszélni, amit egy párt most mond. Nem kell megkérdezni, hogy ennek mi a motivuma. Azt fogadjuk el, amit ők ebben a pillanatban mondanak, az, hogy mit hisznek, vagy mi a tervük, mi a hátsó gondolatuk, az engem pillanatilag nem érdekel. Nem hívnám meg őket vendégségben, nem lennének a barátaim. Erről nincs szó, de politikailag egy taktikai szövetséget lehetségesnek tartok velük. Ahogy az Amerikai Egyesült Államok és Churchill is együttműködött Stalinnal, mert volt valaki, akit le kellett győzni. Kérdés Orbán Viktort hasonlítja Hitlerhez? Nem. Orbán Viktor nem hasonlítható Adolf Hitlerhez, de a jobbik sem hasonlítható Sztálihoz. A csak funkcionális hasonlat volt, arra vonatkozott, hogy össze lehet fogni olyan politikai erőknek, amelyek nem értenek egymással egyet, vagy konfliktusai vannak egymással. Ha a kormányra jutna a baloldal és a jobbik közösen, akkor hogyan tudnának együtt kormányozni, így szól a kérdés. Nem tudnának együtt kormányozni, nem is arról van szó, hogy együtt kormányozzanak, hanem arról van szó, hogy együtt buktassák meg a Fideszt, aztán majd aki a legtöbb szavazatot kapja, az fog kormányozni. Nem mondom, hogy együtt kellene kormányozniuk, nem is hiszem, hogy ez lehetséges. A én azt mondom, hogy meg lehet dönteni a Fidesz hatalmát együtt, és akkor valaki többséget kap, vagy koalíciót kötnek egymással, ez majd eldől a szavazataránya következtében. Kérdés. És ha a szavazatarányok arányok alapján senkinek sincs abszolút többsége, nézzén ezzel abszolút nem foglalkozom. Matematikát az iskolában tanultam, de ezt a számítást nem értem, amúgy közlem Önnel, hogy az Orbán nélküli Fidesz is be lehet egy koalícióba. Ugye ez most mianytilag nem egy pár, de például a most más álláspontokban is vannak a Fideszben olyan emberek, akikkel lehetnek koalíciót kötni. Van Orbán kör, amelyik halálosan érdekeltenek a társaságnak a hatalmon maradásában, és amelynek a kezében Magyarország vagyon egyre inkább koncentrálódik, ha viszont ez a kör lelép, akkor vannak a Fideszben olyanok, akikkel még akár beszélgetnék is például. Tudor János, nyílt, levele. nyílt levél, dr. Sándor Anna, igazgató Spinoza Ház, kedves igazgatóasszony, kedves Anna, Tavaly ilyenkor találkoztunk a Lendvai díj átadón, amikor én is kaptam a díjat. Megütközéssel értesültem róla, hogy ugyanebben a teremben, ahol a megtisztelő díjat átvehettem, egy szélső oldali új náci párt elnöke volt a vendég, a Kádár így preferált újságírójának, rangos Katalinnak. Jó magam, újságíróként szociográfusként közel 40 éve írok a hazai rasszista cigány és zsidó ellenes mozgalmakról, paramilitáns félkatonai szervezetekről, amelyek többsége a jobbik Magyarország mozgalomból serkent ki. Cikkei miatt rendszeresen fenyegetnek, megjelentenek, fölrágalmaznak, rágalmaznak, becsületsértésre hivatkozva, a magyar úgy nyilas, és az őket nyíltan párfogásukba párfogásunkban hatóságok. A rendőrségen a fejjelentések nyomán ilyenkor ramosítanak, holott nem vagyok köztörvényes bűnöző szemmel az önszínházában kapott a Gábor több tagja. Egyebek ebben a jelleg az országgyűlés alelnöki tisztét betöltő Sneyder Tamással, aki köztörvényes erőszakos cselekmény miatt jogerősen elítéltek. Felháborítónak tartom, hogy a Spinnózaház ki tudja milyen megfontolásból egy rasszista, homofób, szélső párt pártvezetővel és csapattával kokettál. Megdöbbentett, hogy erre a nyilvános rendezvénye nem be a jobboldali médiumokat, ezáltal alkotmány alaptörvénysértő módon önkényesen korlátozva a sajtószabadságot. Tiltakozásul visszaadom a Spinoza házban kézhez vett lendvai díjamat és elhatározásomat a díj kuratóriumának bejelentem. A díján járó pénzjutalmat az igazgyűjű alapítványnak ajánlottam föl, és átvételét követően azonnal átadtam az alapítvány képviselőjének amennyiben a díj visszaadása miatt a Lendvai Alapítvány kuratóriuma úgy rendelkezik, természetesen a pénzültalmat visszafizetem. Balaton Bolgár 2017. november 18 a Tódor János Radnóti Miklós, adtirasszista díjas, Vallember díjas, Magyar Públicer Emlékdíjas, újságíró szociográfus, tegyük hozzá, hogy a magyar Pulser emlékdíjat szintén az a Rangos Katalin adta egyebek között, akit egyébként a Kádár rendszer egyik preferált újságírójaként van feltüntetve. Csak éppen most. Én szépen a Braille féle heti tévének az egyik csillaga. Todor Jánosra beszéltem, és beszélni is fogok, hiszen megjelent új könyve. Todor János fejlancsi hallgató. Rangos Katalint nem kerestem. Sándor Anna Némi úszolásra a műsor rendelkezésére áll majd fél kilenctől. Az elkövetkezendő 14 perc arról szól, aminek én itt most két határkerítését leraktam és a kettő közötti mezőben, ha gondolják focizhatunk, röplabdázhatunk, úszhatunk, vagy csinálhatunk bármi mást 06148909999 és 0636771161 ami a Fradi illeti, ott úgy tűnik, hogy Kubatov Gáborral négy találkozni fogok, de adás nem készül én fordítva jobban örültem volna neki, de Hamburger Ádám a füle botját nem mozgatta Én november 30 fent fenntartom a lehetőségét annak, hogy beszélgessünk illetőleg addig, amíg a következő fradi meccs nem lesz a javításra szoruló grupom arénában Egyre nehezebb úgy kell csinálni, hogy az ember mögött a restancia prestanciának nevezem azt, amiben nem sikerült legalább magamban dűlőre jutni, szóval az egyre gyűl, gyűl és gyűl. lehet, hogy az emésztésemmel van probléma, lehet, hogy mással 061 4890999 és hat egy figyelek, havamire. mire. Hához képest nagyon hallgatnak, amikor én annak idején Gaudi Nagy Tamással beszélgettem. Aztán voltam az N1 televízióban kérdező riporter, miközben a Jobbik által felajánlott honoráriumot egyetlen egyszer sem fogadtam el. Tóldor János vagy Heller Ami Aminél hülyébb kérdést nehezen tudtam volna föltenni. Itt szeretném felégné szíves figyelmüket, hogy fél nyolctól Elsimó Lászlóval, nyolctól Mesterházi Attilával, fél kilenctől pedig Sándor Annával beszélgetek, és ha most nem lendülnek beleink, 9 kilenckor bizistenit hagyom ezt a 98 0 hogy aztán holnap visszatérjek, persze csak akkor, hogyha a mai műsor kísérleti adás volt, és nem utolsó műsor. nem, a 061 4890 és 063677 Save a bird on Szóval lesz de még az én hallgam is ha igen akkor nem telefonálna, a null hat 1 né99 és hat egy de az összes hallgatómat vagy volt hallgatómat nem nevezném névem. 061 489 0999 De beszélgethetünk a cserébogarak halhatatlanságáról is, ez jó is! Lehet, hogy rosszul mondtam, és hanki Zsáknisz, mondtam, Hellerágnisz kellett volna mondanom. Köszönöm a kiavítást. Szteszvőföld, Szent Korona országa, igen, bőrömbe bieg. Ha csak ez volt az oka annak, hogy nem telefonáltak, akkor kiavítottam, Hellerágnisz, Tódori János. A tonna, zúva ha nem érsz nekem többet nemzetem, 30 ezüstnél Na jó, többet nem ajánlom a portékámat. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Katalin vagyok. Azért telefonálok, mert nagyon megdöbbent ez a vagonról és elviselről van szó. Mert akármilyen nemzetről, vagy csak Milyen vagorról elviterről van szó? Amit az előbb mondott az egyik uh, hírbe ulaszászában. Hát valaki visszaemlékezett egy másik időszakról. Csak erről van szó? És meg akarja ismételni? Nem. Jó hazám! Ha nem ész nekem többet nemzetem! A világon mindennél Elesned, nézem, hogy milyen vonatokról van szó De a Tóthornál miért nem találok Megnézem a Heller Jó reggelt Jó, Jó reggelt Szia Gábor Nyilván sokkal jobb lenne, hogyha Kubató Gábor a nyilvánosság elé állna, de hát ez biztos nem fog bekövetkezni. De legalább lehet, hogy te meg fogod tudni, hogy ő mit gondol arról, és milyen választ ad arra egyik vagy másik kérdésre, de arra, hogyha neki fogalma nem volt, hogy ez és bekövetkezett mégis ez a dolog, és utána... Az a megállapodást, amit szóban vagy írásban kötöttek, gyakorlatilag az ultrák teljes egészében hogy mégis miért tartja fenn ezt az állapotot? Hát nem csak arról van szó, hogy felrugták, hanem arról is szó van, hogy a pályarendszabályokon felülhoztak új szabályt, amit senki sehol korábban nem olvashatott, hiszen a krízis egységnek a kivonása, az nem szerepelt a pályarendszabályban, amiben közösen egyeztek meg. Hozzátéve, hogy ahhoz valamilyen jogfilozófussal, vagy nem tudom kivel kéne beszélgetni, amit nem fog megtenni, hogy egyébként a Ferencváros jogi személyiséggel rendelkező szervezet milyen megállapodást köt egy Facebook csoporttal? Tehát mi az? Igen, hát nyilván ez is egy, egy nagyon fontos kérdéskör, csak ugye nekem ez nem azt mondom, hogy túl magas, de túl elméleti, de inkább a másik oldalt... De a másik dolog meg az, hogy az én kitanítóim arról beszéltek, hogy ultrákok nem egyeznek meg nem Hát. Nyilván pont erre akartam utalni, hogy ráadásul a Kubatóknak azért van némi olyan múltja, amiből, amiből gondolhatná, hogy az Ultrák hogy viselkednek, és nem is értem, hogy hogy gondolta, azt, hogy most ez meg fog változni. Hiszen annak idején a Fradi meccseken, amikor sok ember volt, sok néző a béközép tele volt, vagy állig felfegyverkezett kommandósok vagy rendőrök voltak, vagy írtóra kigyúrt ö, biztonságiak. Úgy... És akkor az Ultrák vagy a rendőröket verték, vagy a biztonságiakat, vagy, maguk, vagy egymást. Tegyük, Tehát ez, ez nem egy új, új dolog. Tegyük hozzá, hogy a fradi elnöksége, az FTC labdarúgó szakosztálya a füle botját nem mozgatta az események után. Elnök úrnak olyan hatalma van, amilyen hatalomhoz jelleg az elnökség, vagy mások nem férnek. Igen, az orosz párt, egy, egy szóig nem hallottam meg nyilván, hogy ő az, az labdarúgó ZRT-nek az igazgatója. Ugyanakkor azt kell, hogy neked mondjam, hogy az a sportújságírás, amelyik elvileg megmászhatná azt a hegyet, és rábírhatná arra a hegyetimáron némi szóképzavarral, hogy megszólaljon, szól ez a sportújságíró társadalom egy tízes skálán ma már november 21-én csak és kizálog azzal foglalkozik, hogy a rendőrség hány embert fogott el a korábban 50, aztán később 20-ra csökkenő társaságból, és egyébként a fülükbotját nem mozgatják, ami egyébként épp úgy a következmény nélküli országnak a következménye, mint amiről Fritz Tamás összehadobált. Hát így van, és ráadásul ugye a Kubatov Gábort a Ferencváros megmentőinek tartják, de hát nyilván ugye ez egy politikai szándék volt, vagy döntés, és nyilván nem a Kubatov Gábor pénzén, hanem a közpénzzel lett ez, ez a Ferencváros feltámasztva. És a mai napig a labdarúgó ZRT-ben 4,5 milliárd forint közpénz megy évente. És erről nem beszél senki. Az átvilágítást, amit a szurkolók fizettek, sosem mutatták meg. Tehát ez felháborítom. Elvonult a vihar, kisütött a nap. csak engem foglalkoztatnak dolgok, de azért ez valamikor egy betelefonálós műsor volt, és azt teljesen nem felejtette el az én emlékezetem. Arra nem vállalok garanciát, hogy 9 óra után bárkivel is szeretnék beszélgetni, addig pedig van három riportalanyom. Ebből a műsorból a hallgatói telefonok úgy számizhetők, mint hogy a parlamentből az ellenzék. mint hogy a hallgatói betelefonálások. kívánok. inkább Tódor János én nem hiszek a a jó Szállta a felhölt, tiszta lett az ég, de az ógó viha vissza belekezdtem, de aztán talán elfelejtettem, ilyen beszélgetés közben előfordul, hogy valójában, és erről Gulyás Gergé is beszélt, vagy talán te beszéltél -e a, a kövérbeszéd kapcsán már kavarod, akkor te voltál, tehát hogy, hogy azért te épp úgy helyt tudsz állni, a, a mezőgazdasági vonalom, mint a vonalon, mint korábban a kultúrvonalon? Tehát egy ilyen poliészter, vagy amit annak idején mondtak Kalocsan? Jó reggelt kívánok, köszöntöm rá, jól Neked is! Ad, az az igazság, hogy pont tegnap, amikor megérkeztem Erdélyből... Láttam a fényképeket. A, akkor este volt egy beszélgetés felvárom. Ha elsősorban a félvárig, mindenki érdekli, hogy érdemességben érdeklődő részt vett a kultúrában. És lesz ez a bizonyos beszélgetés az akváriumban holnap után, Bajers, mit már az is lesz? Szóval megfogalmazott itt is ez a kérdés, és azt mondtam, hogy abban együtt, az életemben. Kicsit közelebb a telefonhoz. Az az igazság, hogy hosszú évekkel, egy évtizedek óta Fontos szerepet játszik a mezőgazdaság, és a mezőgazdaság kultúrtörténete is nagyon régóta foglalkoztat. Nyilvánvalóan nem is az egy, csapás, egy csapásra, a másikra, egy csapásra, másikra, egyik a másikra, hanem a agrárpolitikus. Én, én azt látom, hogy nagyon kevés a szakpolitikus a magyar politikai életben. Ja, akkor ez teljesen természetes dolog, hogy valaki több helyen kell, hogy, hogy, hogy helytálljon, bizonyítson. Mert nem, nem feltétlenül egy részüdeltben való, nagyon alapos jártasság az alkalmas ennek a kritikummal. De én, mint hogy, hogy fontosnak tartom azt, hogy legyenek szakpolitikusok, és nagyon sok időt, energiát áldoztam arra, és még áldozok ma is arra, hogy a kultusintézmény a részleteivel, szabályaival, problémáival tisztában legyek. Ezért nekem, én nem akarok váltani. Azért furcsa, amit mondasz, illetve azért értem, és nem értem egyszerre, mert talán öt évvel ezelőtt, de mindenképpen 2010 után beszélgettem többekkel, és arról volt szó, hogy Orbán Viktort hogy érte utol a világ. Az ő receptorai, ezek egészen hihetetlenül működnek e tekintetben is, mert hogy... A szakpolitikával szemben Patai Mihály volt az, aki akkor a bankszövetség elnöke volt, azt mondta, hogy ha bár ez nem az ő, most én fejből idézem, tehát szó szerint nem ezt mondta, hogy ha bár ez nem egy minden szempontból a szája ize szerint való világ, de ma szembe kell nézni a bankszövetségnek azzal, hogy a pénzügyi szempontok mellett olyan politikai szempontok jelentkeznek, és tudnak hatni és érvényesülni, amilyen szempontok egyébként korábban nem tudtak hatni és nem tudnak érvényesülni. Nagy csata kezdődött ezután a kormány és a bankszövetség között, amelyben azt gondolom, hogy a bankszövetség némileg le lett nyomva, és ma, ha bekapcsolod a rádiót és olvasod a gazdasági robotokat az újságokban, vagy az interneten, erről szinte már nem is hallani, ami sok mindennek a jele, de az, hogy szakpolitikára van-e szükség, arra néha van szükség, de alapvetően politikára van szükség. Igen, igen, de a politikában nem feltétlenül hát, hogyha valamihez az is van bejáratos vagy. Hát én a mezőgazdasági Bizottság elnökeként, mert nagyon kevés idő van vissza a ciklusból, jól érzem magam, hozzá tudok szólni, azt a például ma Foncsándor szabadsága miatt, hát nem szabadsága, máshivatalos program, mert én fogom vezetni az ülést helyett. Nyilván ez nem fog gondot okozni, hiszen évekig voltam a Kultúris Bizottságnak az elneke. Tehát az a politikai vezetői rutinam, jól szükséges, ilyen helyzetekben az ember helytány, az, az nekem megvan. De ebből még nem következik az, hogy én egyik szakpolitikai területre, másik szakpolitikai területre váltok. Tehát egyszerűen egy politikusnak most gondolod, egy egy tehát ott, ott ott kell, hozzá kell tudnod szólni mondjuk az a iskolarendszernek a finanszírozásához, az önkormányzatok a normatív támogatásához, a helyi adórendeletekhez, hogy mit hogyan kéne, vagy mit hogyan érdemes csinálni. Ha az Európai Uniós támogatási rendszert is feledkezhet, hogy például egy önkormányzat, egy magáncég, egy civil szervezet, egy egyház milyen források számíthat. Tehát, hogyha egy lakossági fórumon, vagy egy, akár egy szükekörű beszélgetésen megkezdjük hogy képviselő, ezt hogy azt szeretnénk a az egyház jóvadkba fejleszteni, akkor tudja neki megmondani, hogy jelen pillanatban erre nincsen forrás, vagy ilyen forrás, vagy olyan forrás, vagy forrás vagy ennél a minisztériumnál, ekkor vagy akkor várható a pályázati kéres, tehát annyi mindenhez kell hozzászólnod. Tehát lehet, hogy én az elmúlt húsz évben, tehát ha kétszer voltam, a rövid ideig kórházban, azok is rutin dolgok voltak, mint beteg, de mégiscsak kell, hogy legyenek valóságos, reális képem, az is ilyen látő a, a helyzetéről és a problémáiról is, tehát, ez egy ilyen, ilyen műfaj a politika, hogy ha azt komolyan veszi, akkor nagyon sok területen szerez jártasságot. És egyébként én azt tudtam mondani, hogy én hálás is vagyok a sorsnak azért. Ennyi mindent beleláthatok, ennyi minden, me amit a politika még nem tapasztalta volna, vagy nem láthatta, meg, nem láthatta volna meg. Igen, de ma a politika olyan mértékben omnipotens, hogy ahhoz képest a szakpolitika, hát... Egy papírt kerestem, de nem találtam meg, így most ahelyett egy másik történettel fogok előállni, mert nem ártana, hogyha meg lenne hozzá a háttéranyagom. Ez egy volt kapcsolatos, illetve vallási témával, de azt kérdezem tőled, hogy amikor a politika mindent elural, az a politika, ami egyébként egyáltalán nem ugyanaz a politika, mint a 80-as években van, ennek következtében az az értelmiség, amely a 80-as években létezett, ma szerintem se jobb, se valoldalon nem nagyon találja a helyét, és lassan a saját értelmiségi funkcióját is felfalja, de Árul, el nekem, ugye mi sokat beszélgettünk az aklatási történetekről, nekem azt értenem kéne, hogy Lőrinci Györgyöt, aki a Nemzeti Kulturális Alapnak az alelnöke, az Operett Színház igazgatója, vajon november 17-én minden gond nélkül, hogy a frászkunyhóba lehetett kitültetni pró úrbe Budapest díjjal? Most annyira meghettél. A Lőrinci Györgyöt kitüntették. Igen. Nap, 17 nappal István. Tudod, én ami gondolkodsz, mert én egy ilyen joviális és nem <gül> tudom milyen pali vagyok. <gül> Nagyon rendes, hogy... Azt akarom neked mondani, hogy egyszer beszélgettem valamiről a Svábival, valamikor a 90-es évek közepén, de, még, de még, még Gönc Árpád létezett, és volt valamilyen esemény, és azt mondta, sose fogom elfelejteni a Svábi, nem emlékszem már a konkrét történetet, talán a nő emlékszik rá. Azt mondta a Svábi rém, cinikusan, de pontos a kifejezés, azt mondja, hogy tudod, János Kán, féktávolságon belül történt. Ez jutott itt az eszem. A szavaz. Ez nincs is mit hozzátenni. Igen. Na de te mint értelmiségi, Ez mit szólsz? Tehát ugye én neked nem kellett volna... Értelmiségi. Nem vagy értelmiségi. Akkor felzárkoztál már a, a Navracsicshoz. De én nagyon régóta mondom ezt, tehát ami ott a Láncinak, a Lánci András, tehát az ezekapcsolatos írását elolvastam, és... Megértettem, hogy mit is jelent hogy posztotős állapotban az, hogy valaki magát értelműségének tartja, azóta én nem tartom magamat értelmiségének. Ami nem azt jelenti, hogy nem még gondolkodó, kritikus, önkritikus, a világra nyitott ember, aki. Jó, de akkor azt nem eléke, sem politikus is, és égként azt sem gondolom, hogy. De lehet, menjek el a kormányinfóra, és nem menjek el az akváriumba, és kérdezzel meg Lázár Jánost, hogy elnézést ne arra János bácsi, de megmondaná nekem, hogy itt most, ahol. Szóval, hogy ezt most én hogyan értem? ez meglep, mert azt gondolom, hogy olyan helyzetben, amikor súlyos, kényes viták zajlanak, amiben biztos, hogy uh, Lőrinc személyes felhőssége van, de az tény és való, hogy, uh, hogy uh, hát uh, hosszú értéletes üzleti uh, és baráti kapcsolatban áll a, a Kerenyi Mikós Gáborral. Tehát egy, egy ilyen helyzetben nyilvánvalóan az ember legalábbis óvatos. Óvatos mindenféle... De csak, hogy tovább tudjál gondolkodni, segítek neked még... Csak a politikáról beszélek neked, meg a szakpolitikáról. Szóval a szakpolitika az egy kultúrpolitika, ami úgy át van gondolva, ami mögött egy életút van, vagy iszonyatos mennyiségű olvasmány, meg tanulás meg a világhoz való fordulás. A politika az a hatalom megragadás művészete és annak a kézben tartása. Ezt most ugye rögtön össze. Az bírta mondani, ugyanaz a Tarlós István, aki egyébként kitüntette ezt a nagyszerű Lőrinci Györgyöt elnézést nagyszerű törölve, hogy a bors azt írta, hogy Eszenyi Enikőnek mozog a széke a Vicksilházban. Én Eszenyi ennékülnek olyan odaadó híve vagyok, hogy nálam odaadó hívet nem nagyon lehet találni, de nem nagyon lehet találni olyan embert se, aki most nagyobb mértékben fúrja az ő igazgatói székét, és egyszerűen abból adódó, mert ő egy nagyszerű művész, de minden, ami ott Marton László kapcsán által révén és vonatkozásában tekintetében történt, ott ő leszerepelt. Nyilvánvalóan nem lehet elhívni azt, amit Eszenyi mondott, de nincs ezzel nekem gondolom, akkor álljon ki, tartson sajtótájékoztatót, lehessen kérdezni, sűjön le az arcáról a bőr mondvar az eszeinek nincs pofája, nekem van pofám, talán neked is van, de nőknek nincs pofája hazudja le a csillagot az égről, de mondja el azt utána, hogy fiala, figyelj, megtettem azt, ami a kötelességem, akarsz -e tovább velem, B... és akkor azt mondom, drága Enik, hogy tudja, mit nem, ha egyébként ebben meg lehetett úszni, előttem nem, akkor ám legyen. De a helyzet az, hogy ez se következett be, és én Gulyás Gergelyel, aki ugye ismét elmondta azt, hogy könnyű velem beszélgetni, amíg a második nyilvánossághoz tartozom, <gül> ez nekem mindig eszembe jut, ez, ez annak a rokona, mint amikor... Igen, hát ugyanígy védte annak idején a Sifer a bakácsot a golymotorosokkal szemben, aki azt mond ugye arról volt szó, hogy én jelentős érdeksérelmet okoztam a golymotorosoknak, illetve a bakácsak az én műsoromban volt, én távol a bakáccsal tüntettem és valamilyen pénzt szeretett volna jóváltítelként és akkor a Sifer azt mondta, hogy egy olyan alacsony hallgatottságú műsorban, mint amilyen a, a kejfejel, nem lehet jelentős érdeksérelmet okozni. És akkor megköszöntem ezt a sifel amikor éppen, nem tudom, hosszú bizony, idő után beszélgettünk, tehát ezek így vannak, a második nyilvánosság meg ez. És akkor a Gólyás Gergely engem az egyetértéséről biztosított, aztán ugye ezt nem sokkal követően írt a Bors, nem hiszem, hogy összefüggés volna, de aztán megkérdezte az ATV Tarlós István, mondanám, hogy ezt a nagyszerű Tarlós István, de hogyha a Lőrincinél nem mondtam, akkor itt is törlöm, Amire a következőket mondta a főpolgármester úr. Tekintettel arra, hogy ebben egyedül én dönthetek, mármint ugye az eszenyi elmozdításáról, nyugodjanak meg, és ne határozzák meg nekem az újságírók, hogy kiket küldjünk el, és kiket ne. Őszintén megmondom, ha egyáltalán foglalkoztam volna azzal a gondolattal, hogy eszenyi enikőt elküldjük, ezek után már akkor se küldenénk el. Figyelj, Laci, ez egy bolond világ, ez nem az én világ. És ahol a tarlós ilyet következmények nélkül mondhat, és következmények nélkül tud kitüntetni valakit. Nézd, amikor a miniszterelnök azt mondja, hogy amíg a bicskei, vagy nem tudom, a, a, a kis vonatot támadják, akkor az elmegy New Yorkig, és azt, azt, azt egyszerre értem, és egyszerre nem. De a kis vasutat leszarom. Bár az se kéne. De erkölcsi ügyekben abban én, abban én nagyon, nagyon büfé vagyok. Tehát nekem nem mondja azt a főpolgármester, hogy csak azért, mert egyébként valaki azt írta, hogy le fogják váltani, dacból, mint valami tizenéves, azt mondja, hogy hát hogyha ők azt mondják, akkor akkor sem egyébként, ha itnak. De ne arra, de Lázár is ezt mondta, azt mondta, hogy a kormány nincsen dolga ezzel a kérdéssel, amikor kormányi rá kérdeztek, azt mondta, hogy ezek tulajdonképpen magánügyek, és hogy nem ítélkezünk. Bár a kormány a szolidáris a minden áldozattal. Én nem is tudom, hogy. hirtelen van. nem tudom most, miről beszélgetünk. Mit mond? ezt most mivel kapcsolatban mondtad? Mikor a kormányinfor a arra, hogy van-e van bármilyen álláspontjuk arról, amit a színházak körül kialakult Vita és Botrány. Hát, réga barátom, itt, meg, itt óriási különbség van. A lázár megmondja, hogy nincs hozzá köze, itt viszont azt mondja a Tarló, hogy ebben egyedül én dönthetek. Tehát a kompetencia tízes skálán tízes. Köszönöm, hogy nincs a két történet egymással. Ebben igazad van, bár egyébként én azt gondolom, hogy sokan várják azt, hogy felelős komázati szereplők megszóljanak bizonyos kérdésekben. Tehát mondjuk a, az operett színház egy állami fenntartású színház, sok kiemelt állami intézmény. Nem sok ilyen van, négy. A, az erődömészet területén, hogy öt nemzeti fiamikusok, opera, operett, nemzeti színálat. Figyelj, Laci, amiről most mi beszélünk, annak nincs köze a Fideszhez, és nincs köze az msp hez annak ahhoz van köze, a tíz parancsolathoz van köze, egy olyan, egy olyan morálhoz, amit egyébként én én ugye nem vagyok egy bibliaolvasó, egy zsidó vagyok, itt a szüleim óvatosságból megkereszteltek, tehát elvileg van egy papírom, ami semmire se jó, de van egy papírom, ami valahol van a lakásban, de mégis, ami engem ideültet, és ami kapcsán megszólak, azt mondom, hogy szerintem ez jó, szerintem ez rossz, szerintem ez de, szerintem ez nem, és valamilyen okból az emberek engem hallgatnak, lehetséges, most nem kezdek el hülyeségeket beszélni, de most azzal kell szembenéznem, hogy amit én jónak gondolok, arra más nem csak azt mondja, hogy nem érdekli, de ennek megfelelően is viselkedik. Főpolgármesteri tisztségében? Csak azért, mert a bors ezt írta. Tekintettel arra, hogy ebben egyedül én dönthetek, nyugodjanak meg, és ne határozzák meg nekem az újságírókat, ki küldjünk el, és kiket ne. Őszintén é, megmondom, én, én ha egyáltalán szemészet... foglalkoztam volna azzal a gondolat, hogy eszenyjenik ilyenikőt elküldjük, ezek után már akkor se küldenénk el, a nem jóját. személy és szerint azon is gondolkoztam, amikor megjelent az a cikk, hogy uh, mégis kinek volt az érdeke ezt megírni, és miért írták meg azt, hogy eszeint elbocsátásán gondolkodnak, kiált ennek a hátterébe, és, és mi motiválta mert én ezt is végig az agyamban. Ne tám egy igazgató aspírás, ne tám valaki ilyen módon akart a éppen azt kikényszeríteni, mondják azt, hogy eszény marad. Tehát, hogy... hogy de figyelj, Laci, figyelj, maradjon! Maradjon az eszény, de ne amiatt, mert egyébként a Bors azt mondja, meg az újságírók, hogy küldjék el. Most ebben vitak Azért nem tudok nagyon sokat válaszolni erre, mert azt tudom mondani, hogy igazad van pont. Tehát ez, most, Jó, csak öm... azt értsd meg, hogy én ezekkel az igazamban ponttal régebben azt éltem értem -e el, azt értem meg, hogy valami változott. De most nem fogja a tarlós azt mondani, hogy azért, mert a fialának két ügyben is igaza volt, hogy ezen változtat. És ez nem egy következmények nélkül ország, most itt vagyok két igazsággal, amit a szögre akaszthatok. Valószínűleg, hogy én igazat adott neked ebben a kérdésben, azt sem fogja megmozgatni a sziklákat. Nézd, a tekintetben örülök neki, hogy ha, figyelj, én nagyon el tudok bizonytalodni. és az én elbizonytalodásom az olyan mérték, hogy tényleg ez a jobb oldal és ez a bal kezem. Tehát, és akkor azt mondom, igen, ez a jobb kezed, az a bal kezed. Tehát, hogy egyetértesz, az már azt mutatja, hogy meg tudtam valamit jeleníteni és válaszolni is lehet. Nézd, az első, de az első pillanatot fogva az első pillanatot fogva, én, hogy vártam azt, hogy az eszennyi megszólal, ez nem szólhat meg. Elsúnyogták az egészet, út utána, amikor végig csak rá arra, hogy valamit mondjon, de nem a nyilvánosság előtt olyan módon, ahogy egy, egy színházigazgatónak, egy felelős vezetőnek, az ország legfontosabb, leglátogatottabb, legismertebb színházának a vezetőjeként kellett volna. Tehát nem így szólhat meg, de végül is. Eljutott az nyilvánossághoz az, hogy ő, ő nem tudott soha semmiről se, és hogy még csak híreket csalottanak, hogy valami történt, valamit megvádolták Markolászt ott, soha senki nem jött vissza hatalmával, senki nem erőszakoskodott nőkkel, meg férfiakkal, mindig minden rendben volt, maga volt a, a legszeretetőbb családi közösség, és ezt is Tehát ezt sikerült mondani. Én azt gondolom, hogy, hogy ilyen helyzetben egyébként a szentatónak is meg lehet, sőt, meg kell szólani, ja. mert nem arról van szó, hogy a a, a segéd a aki közelebb nem, a, a telefonhoz. A, nem arról van, hogy a segédvilágosítók világosító, aki ezt aki a reflektorokat, került valamilyen gyanúba, hanem az ország legismertebb színházi ö, művésze, a végszínházi igazgatója, főrendezője és a többi, akit egyébként a utánszívedója, szelleméletben bizetett mindenki ismer, hanem is személyesen. A polis, továbbra is vissza és a, a telefonhoz, valahogy rosszul tart. A személy ennél meg, most jó. Most jó. Tent, tehát az országik legismertebb szinázi akutójáról van szó, hogy nyilvánul egy ilyen helyzetben várható, hogy elvárható, hogy, hogy, hogy akár még a fenntartó is megszólaljon, mert volt igazgatóról van szó, Tehát, aki a jelenlegi igazgatónak is a bizalmát Azt, a, a Most ezt attól függetlenül mondom, hogy, hogy én, én nem akarok párcát törni Marta a és most nem akarom ezt a vitát újra megnyitni, hogy... De, és már ő egy nincs egy ilyen... aki meg ki van tüntetve. De, de tényleg, hogy egy csikúzza a repülőt, vagy nyúl nyúlviszi a padászpuskát, azt hogy mi van itt? Menjek fel a királyhoz, és kérdezzem meg, hogy Uram, királyom, mondd meg nekem létszíves, hogy ha én ezt jól gondolom, akkor miért történnek ezek a dolgok ebben a hazában? Mondd meg nekem, és én visszamegyek a bányába dolgozni. Tudod, fiam, mit fog gondolni? Háléken. Jó, hát nézd, a gyuri, a, gyuri, a gyuri is jobban tette volna. Még, ennél még az is jobb, hogy nem szól meg. De minek kellett azt mondani, minden, hogy ő semmiről nem tudott, és hogy teljesen megdöbbent és hogy még az... Telefon... kitüntették, akkor a telefon számát... mi nem le valakinek a keze, vagy miért nem dobta le a lehet, hajtónka? Én nem is tudtam, hogy a telefonszámát is kitörölték előnök. Én nem értem a Gyurit, hát én isperem lényeg óta. Miért kellett ezt mondani, amikor mindenki tudja, hogy nem igaz? Tehát egyszerűen ez nem lehet igaz, ha valaki a Pentaton nevű cégben hosszú évek, évtizedek óta együtt dolgozik eh, az operacionáz volt főigazgatójával, eh, akkor... Akkor nyilvánvalóan, hát az a képtelenség az, az, azt mondja, hogy nem, nem, nem is tudott a dolgairról, meg ő meglepődött. Tehát hagyjuk már ezt a hülyességet. A színházi világon világ belül mindenki ezer vál. De elmúlt két hétben, két premiéren voltam, és hogy nyilván beszélgetek ilyenkor az igazgatóval, a rendezővel, a színészekkel, mindenhol ez a téma. Hát mind, mindenki erről beszél a színházi világon, hogy éppen mi van, meg, ki van, meg még kivől fog kiderülni, ki lehet számítani, hogy elő fognak jönni, hogy ki az, aki veri a feleségét, és a többi, hát mindent tudnak egymásról. Hát könyörgöm. Hát, hát nézd, az egyik benne marad a frakcióban, a másikat kitüntetik, de ez most egy nagyon cinikus mondat volt. És nem reagálok rá. Megtaláltam azt a papírt, amit az előbb nem találtam, az így szól, hogy a magyar Közlönyben a Mária Rádió Közhasznú Egyesület, a Mária Út Közhasznú Egyesület, illetve a Volkra Otto János Magyar Múzs Alapítvány támogatása érdekében 102 millió forint egyszerű átcsoportosítás rendele, rendkívüli kormányzati intézkedések, illetve civil és nonprofit szervezetek támogatása alcímén. A fel nem használt részt vissza kell fizetni, és csak arra felmondtam, hogy ugye te mondtad azt, hogy egy lakossági fóruma mindenre kell tudni válaszolni. Hogyha én ott ülök a te lakossági fórumodon, és azt kérdezem, hogy ne arra ugyan El úr, hogy ha mégis hajlandó lenne egy ilyen egyszerű ember kérdésére válaszolni, mint amilyen én vagyok, és akinek már kevesebb van hátra, mint amennyi mögötte van, mondja már meg nekem, hogyha legalább ezt a 102 millió forintot, ugye ezt nem az ORTT-nek kellett volna odaadni, és már a kollégám mondhattad volna, hogy fiala úr, már nincs ORTT NMHH-ban, és akkor ezzel le is tudtuk volna a választ, de mondd már meg nekem, hogy ez micsoda a lakossági fórumokon uh, magyar, köz, magyar között olvasgatnak, és uh, ilyen kérdéseket tesztek fel. Nem, akkor azt mondják, hogy hallottam a Mária rádióban, úgy a örül... Azt a tőlem, hogy kik, kik van hazárolók, és hogy uh, egyáltalán mi a lehetnek hatályozni hazároló fogalmát. Tehát, és igen. sikerült válaszolnod? Uh, igen, sikerült. Jó, de én most sikerült. még is azt kérdezem tőle, a 102 millió forint eről neked van valami, tehát én egy azzal kevesebb közé tartozom, akik szerint politikusok nem bűnbe valami, hogyha valamiről nem tud, úgyhogy nem tudom, hogy a Mária Rádió miért kap 102 millió forintot. Mm -hmm. És úgy néz ki, hogy kevesebbet olvasgatom a magyar közlek, mint a... Nem az a baj, hogy nem olvasgatod, hanem az a, dolog, az a dolog, hogy az ember azt gondolja, hogy egy rádió az az NMHH által kap pénzt. A magyar, a magyar kormány számos dolgot támogat. Most abban én nem látok kíváncsi a Mária rádió hát Nem is ez a legfontosabb, csak próbáltam valami menedéket találni a kormány. De, de, de, de miért támogathatna egy rádiót, vagy a rádió, rádió mögött meglevő civil szervezetet? Ezt, e, e, ezt most nem, nem egészen értem. Na, nem, ez ráadásul, a dolog, nem ez a dolog. Ráadásul, a én, én, én nem azt mondom, hogy a Mária rádiónak hallgatója vagyok, mert csak ritkán és véletlenül kapcsolódom, mert. mert Egyszerűen nem fér bele az ember életébe minden, de azt, azt pontosan tudom, hogy a Mári rádió egy politikamentes, egyházi rádió, meg kifejezetten a, a, a katolikus híveket, azok közül is a, az a híveket szólítja meg. E, nagyon sok olyan műsor, ami a mélyen vallásos idősekorosztály számára jelent lelki végasztalást, tehát én, én, én ha ebből indulok ki, akkor ebben kivetni valót nem látok. De az okát nem tudod. Nem tudom, nem tudom. Nyilván megvan az oka, nyilván volt egy komoly ami részben, mint egy ilyen esetleg mindig van, az RKI-tát a rendkét kolesztintéztetés a kerettel, és A kérdezem, források esetében is hogy mindig van az északes, komeret, Azt kérdezem tőled, hogy amikor Tudor János az egészen fantasztikus könyveket író. és csak egy fantasztikus írásokat jelentett meg a narancsban, fogja magát és visszaadja a Lendvai-díjat, aminek a jelentőségét valószínű, mindenki másban látja, mert hogy az ugyanabban a teremben vette át, mint ahol Rangos Katalin Bonagáborral találkozott, akkor te mit gondolsz ebben a konglomerátumról? A Rangos Katalin Vona és Tóldor János visszaadja. csak azt azt mondani, hogy gyönyörű. Tehát én, én már ezt egy ilyen kés romantikus festményen látom erőszínekkel megfestve. Igen, Máriás, dr. Máriás kép. A, hallasz, bár, a, akár még a Béci is, akár még a Béci is ahogy milyen pofát vág Tódor János miközben visszadja a kitüntetését, vagy a díját, mert Rangos Katalin éppen kávézik volna Gáborral. Ez nagyon szépen, mert gyönyörű. Azt mondom, hogy De azáltal megleptelek téged, mert erőse tudta. Nem tudtam, hát értelem, én az elmúlt hetekben is félmatos úton voltam. Sokkal jobban izgatott a a a 1060-ban épült református templomnak a új, újraszentelése, mint bármi más, mert ez egy gyönyörű szép élmény az életemben, és nagyon szép utazás volt részem. Úgyhogy az ottani magyarokkal való találkozás és, és, és az ünneplés, meg a későszakával nyúló bormeneti éneklés az az és politikailag és szellemének is többet adott, mint hogy ilyen hülyeségekkel foglalkoznak. Egyébként mind a három szereplőt ismerem személyesen, tódort is, még régi feje már időkből, amikor nálunk van szerkesztő, meg aztán engem is azt a kétszer. Olvastam én is az ésben, és máshol is az írásait, inkább nem kommentálom. Rangoskat itt egyébként én kedvelem, hát a vonáról meg megvan a véleményem, tehát a Rangos Kativel együtt dolgoztam, amikor rádiókuratúr még amik tag voltam, a, a, a, a vonát nem látom nap-minden nap a parlamentben, úgyhogy azt, azt a színeváltozást és azt a szeletcsemóztatást, amit most körülötte zajlik, azt. A, Hát gyomorfogatóra tartom, maradjunk ennyiben. És itt kutyában nem lesz salon, ezt üzenetet. Engem mindeninek. csak az, az, igen, ebben szerintem van igazságod, azt tudom neked mondani, hogy az én közönségem az egészen furcsán reagál erre az egészen, nem nagyon találja helyét, legalábbis amit szavakban meg tudna fogalmazni, abban nem erősek. De ha már egyébként ott tartjuk hogy kivel beszéltél, találkoztam Matyi Dezsővel, aki mesélt, hogy nemrég beszéltetek. Pedig te azt mondtad, hogy Matyi Dezsővel nem is beszélted, de pedig mondta, hogy nemrég beszéltetek. De hát tudom, e hogy leplezve. Nem hiszem, hogy leplezve, mert nem tudom, hogy a te, te mikor kérdezte azt meg. Én, én desővel a múlt héten beszéltem, mert információkat kértem tőle arról, hogy, hogy a, a a magyar kövkiadók, mert most már vannak pontos adatok nagyjából, vagy pontosan mennyi forintot feszítettek eddig az Alexandra ügyön, tehát azon, hogy a kereskedés és kiskereskedő, illetve a társult tulajdonosok, hát hogyan fogalmazzak, csődköző állapotban vittek egy nagy birodalmat, azért fogalmazok így, mert majd a csődőt akkor lehet kimondani, akkor tényleg, tényleg ez ez megtörtént. És erre azért voltam kíváncsi, mert dolgoztam egy kormányzati előterjesztésen, ahova ez az információ kellett, hogy, hogy, és azt is megkérdeztem tőle, hogy melyek azok a kiadók, amelyek a legtöbbet. hogy haditititkat árulnál el, akkor lehetséges lesz abból valami, amit te eredetleg terveztél? Mint hogy a kormány is foglalkozott azzal az anyaggal, amin én dolgoztam, ezért azt gondolom, hogy ebben a kormányzati ciklusban már nem. De a nyitottság megvan rá egy értelmen. Tehát én továbbra is azt fontosnak tartom, hogy a Magyar könyvkiadás ügyében valamilyen módon a kormány avatkozzon be, azt is fontosnak tartom, hogy bizonyos könyvkiadók esetében konkrétan nyaki segítségnyújtást történjen, és ezt most nem, nem kettős mércérelemérek, hogyha azt mondom, hogy bizonyos könyvkiadók, csak egyszerűen nem lehet ezt megengedni, hogy, hogy komoly e háttérrel nem rendelkező könyvkiadók értékes, szellemi műhelyek, sok-sok írónak szerzőnek, és egzisztenciát nyújtó. Intézmények, azok eltűnjenek a semmiben azért, mert mások felelőtlenül gazdálkodtak. Most egyébként a, a, a Dezsé mellett azt mindenképpen el tudom mondani, hogy, hogy ő, ő együttrűködő, tehát, tehát érzi, a, érzi a súlyát annak, ami, ami történt. Nyilvánvalóan a felelőssége is megvan ebben a kérdésben. Tehát én leszek az utolsó, aki, aki őt, őt, őt ki akarja mosni a szarból. Az elég hogy sokkal összetettebben látod, mint néhány szerető a piacon ezt a folyamatot, meg tudom, Igen, Minden tudtán... beszélgettem vele, én is így látom, bár korábban is úgy láttam, én nem mernék mindenben állást foglalni, kíváncsi vagyok ezt az izét, ezt valaki egyszer ki fogja bogozni? Hát nézd, meg, az is nézzük, 3 milliárd forint valahol az éterben úszik, az, az a magyar kövkéleséget. Szabad következő... szemmel lát, látható össze. Hát a magyar kövkéles életében mindenképpen, tehát az mondjuk a tavalyi éves átbevét ennyi, keve, több mint az 5%-a. Tehát azért az az, az, az az. sőt, kb. 8%, -a, hogy jól számolom. Tehát ez az 8-9%-a. Köszönöm szépen, rendelkezők. Jelentős, jelentős pénz, és az hiányzik a, a kultúrában ez a forrás. Jövő héten folytatjuk. Én is köszönöm, viszont várjuk. Elsimollászlót hallottak. Mesterházi Attila van benne a vonalban, jó reggelt kívánok! jó, jó reggelt! Beszélgettem el Simón Lászlóval, akitől azt kérdeztem, hogy végül is az ember ott működik, ahova a párt állítja, és ezt már a múlt héten is igazolta, mondván, hogy ő ugye kulturális és mezőgazdasági vonalon is helyt áll. Mezőgazdasági vonalon nem nagyon tudtam volna mit kérdezni tőle, ahhoz nem nagyon értek máshoz se, de amikor megkérdeztem tőle, hogy vajon, az hogy fordulhatott elő, hogy pro Urbe díjal tüntették ki a fővárosi operett színháznak az igazgatóját, akkor a szó átvit értelmében, ami ebben a műsorban elfogadható és nem pejoratív, épp úgy hápogott, mint amikor az iránt érdeklődtem, hogy az hogy létezik, hogy Tarlós István csak is kizárólag abból adódó, mert az újságírók azt kérdezték tőle, hogy elmordítja-e azt mondta, hogy ha eddig eszébe jutott volna, akkor ezentúl biztos, hogy nem fog eszébe jutni. Szóval segítenél nekem, hogy az hogyan van, hogy én állandóan azt érzem, hogy a feje a talpára kéne állítani a hígelt, más, meg azt mondja, hogy jól van. És azért az, hogy a fejetetején is jól van, meg a talpán is jól van, és én állandóan fordítva látom, az, az valami, valami rosszat jelez. Tehát, hogy vagy szemészhez kéne elmennem, vagy valahova, mert hogy én mást érzékelek, mint amit egyébként mások érzékelnek, és ez tartósan nem jó. Nem biztos, hogy te látod rosszul a dolgokat, tehát azért. Én inkább arra fogadnék, hogy, vagy azzal értenék egyet, hogy, hogy azért sok minden a feje áll ebben az országban, csak való igaz. Egyrészt vannak, akik mondjuk nem mondják el, vagy nem merik el mondani sokokból ugyanezt az élményüket, vagy, vagy egyszerűen nem, nem foglalkoznak ezzel az egész kérdéssel, mert nem feltétlenül hisznek abban, hogy nem lehet változtatni. Én is azt gondolom, hogy egy csomó minden hát finoman fogalmazó magyarázatra szorulna. És miért nincs? Vagy miért mondja azt Tarlós István, hogyha eddig nem jutott az eszébe, akkor csak és kizárólag az újságíró felvetése kapcsán, hát akkor ő most már biztos, hogy nem fogja meneszteni. Tehát hol van itt a logika? Hát mert, a azt logika... Én értem, mert tudod, én azt mondtam korábban, hogy én hálás vagyok a Fidesznek, mert belőlem egy, öreg tini, egy örök, nem öreg, de öregezis timmel, egy örök tínédzser csinál, de hogy Tallós Istvánból is tinédzser csinál, azt nem gondoltam volna. Én gondolom a, a tanlós arra utalt, hogy igen, szokták mondani a politikában, hogyha valakit nagyon támadnak, nagyon nem akkor, is azt nem, akkor azt nem szokás leváltani, nehogy azt, azt hogy még, amikor azt a megoldó kulcsot adják, hogy, hogy a sajtóba valaki jelen, támadást indítanak, akkor. De, de az van az egy nép -nemzeti konzervatív kormányunk, amely nép nemzeti konzervatív kormány kitünteti annak az operett színháznak az igazgatóját, aki, és egyben Eszeny Enikörről is úgy gondolja, hogy ez nem baj, hogy ő nem foglalt állást az ügyben, ami az általa vezetett színházban van, és hogyha valaki az elmozdításáról ír, hát akkor annak biztos, hogy nem lesz igazat. Tehát hol van itt a nép -nemzeti konzervatív kormánynak az ideológia? Sehol. Tehát ez egy nem népnyázati kormány, ez egy populista kormány, a populistáknak pedig pont az a jellemzője, hogy... Jó, de nem én fecészet, túl bemegyek a alamjába. pirosba, mert én zöldnek látom, és ott kalamajkát okozok, akkor mondhatom azt, hogy a az zöld volt. Nem szám. Hát te nem mondhatod. Na hát ez a különbség, hogy van, aki mondhatja, ugye van, aki meg nem mondhatja még sokkal kisebbre, vagy kisebb szabály. Sértése vagy kihágása sem. Tehát ugye pont, ugye mi sokszor mondtuk ezt korábban is, hogy Magyarországon nincsen törvényelőtti egyenlőség, mert vannak, akik ugye egyenlőbbek a törvény előtt. Tehát van, aki megvan, mit tudom, egy köztörvényes bűncselekménye, és akkor megállapítják, hogy az nem is köztörvényes bűncselekményes, és nincs is értelme vizsgálatot egy... akkor te a céglédi ügyet, hogyan ítéled meg jelenlásában? Te bevallom őszintén, nem tudom megmondani, hiszen itt egy gazdasági tevékenységről van szó. Elméletileg ez egy viszonylag egyszerű így tudna lenni, hiszen hogyha nem kapna egy politikai gellert ez az, az ügy, akkor valószínűleg normálisan végigvinné a bíróság, az ügyészség, a rendőrség a nyomozást, és kiderülne, hogy történt e szabásértés. Így azért, hogy állandóan a parlament foglalkozik vele minden fideszes sajtótájékoztatón, ugye erről van szó, én így azt mondom, hogy ez sokkal inkább egy politikai megrendelésre történő. Vagy olyan botránykeltés, amit a választási kampányban akarnak használni, hiszen ha jól emlékszem, ezeket az ügyeket már tudom évek óta. Jó, de az vizsgályát. oroszokról, mondták azt, hogy előbb lőttek, és utána mondták azt, hogy tegyék fel a kezüket, szóval, hogy nem -e kéne bevárni a bíróság döntését, miközben nekem is, én mélyen szolidáris vagyok mindazokkal, akik nem kapták meg a pénzüket. Csak azt kérdezem, hogy nem is jogállam, tehát én ilyen, ilyen hangzatos szavakkal nem jövök elő, de hogy. hogy, hogy ha én most az igazságszolgáltatásban dolgoznék, akkor azt kérdezném, hogy Mesterházi Elvtárs, hogy van ez? Hát nézd, ugye az persze, aki nem az a pénzét, az kapja meg, ez így helyes. mert ez nem több ezer ember, mint kiderülszem 18 fő, és nem több 100 millió, hanem 800 ezer forint. És azért nem tudták megkapni, mert tudatosan ugye a rendőrség azonnal zárolta azt a számlát, amiről elincsították volna ezt a... Ezt az utalást aznap, tehát hogy azért itt nem véletlenül történtek dolgok, szerintem ez egy jól megtervezett akció volt arra, hogy hogyan lehet még nagyobb botrányt csinálni egy ilyen. Jó, csak azt eh, árulod el nekem, hogy mi a frázskony, hogy csinálják az igazságérzetem? Szerintem tartsd meg, meg tanítsd meg a lányodnak. Tehát, hogy, hogy én azt gondolom, hogy ebben a tekintetben az igazságérzet talán az a, az egyik legfontosabb iránytű az ember életében, hogy... Jó, de amikor a... azt mondják, hogy igazságjelzetét nem adnak kolbászt a boltban, amiért egyébként sohasem adtak kolbászt a boltban, de most többször szembesítenek vele, akkor, akkor mit gondoljak, hogy elmond az igaz, időm, De szerintem elmondt. van kétféle ember, van, aki inkább ebbe a körbe sorol magamat, ahol te is, tehát, hogy Például, hogyha valakit én nem kedvelek, akkor attól nem kérek szívességet, és inkább akkor elviselem az ebből fakadó nehézséget, minthogy mint hogy, azzal az érzéssel érjek, ami, ami egy picit ezt a, ezt, a, ezt a helyzetet jellemezné, hogy, hogy hát segítséget kell kérni valakitől, vagy hogyha valakit igazságtalanság ér, akkor én szívesen szólok, és elmondom a véleményemet, és próbálok odállni mellé. Én ettől jobban érzem magamat, mint egyetlen. mit csinálok, hogyha én rosszul érzem attól, hogy valaki azt mondja, hogy igazad van, de. És végül is a degyőz. De nem biztos, hogy a degyőz. Hát ezt nem tudjuk, ez most egy rövid, rövid időpálya, amit jól látunk. Beszél, jól beszélsz végül is, egy ember életében 6, 8, 10, 12 év, nem sokkal több, mint a történelemben, de néha én egy órát is sajnálok, amit kidobok, pedig nagyon sok órát kidobtam már az életemből. De nem ez az ára annak, hogy, hogy, a, hogy az ember egy, egy értékrendet vagy egy meggyőződést követ. Hát mindig mindennek van. A múlt héten van, nem. Hatna, nem igen, csak a múlt héten nem jutott időre, mert másról beszéltünk. Tehát tényleg, amivel kapcsolatban te megfogalmaztál gondolatokat, tehát tényleg ott állok, és látható módon Gulyás Gergely is áll, csak hát. Nem áll a módjában, nem tudom, nem akarok helyette válaszolni. Tehát, ez, hogy mentesen foglalkoztathatják a hivatásos magyar sportolók, köztük a futbolistákat, a sportklubok, és hogy te megkérdezted a kormányt, hogy nem lehetne a mentességet kiterjeszteni az oktatásra, a kultúrára vagy az egészségügyre is. Szóval, tényleg, hogy az ember. Tehát, hogy megáll a szélmalom, és hát, hogy, hogy, hogy tényleg most nem akarok hülyeségeket mondani, nem értem. Hát ugye. Bocsánat, ez a kormány ilyen, ilyen kivételeket csinál állandóan. És én azért erre próbáltam rámutatni, most volt egy másik ilyen ügy a, a nyugdíjjáradék ügye a, a művészeknek, aminél megint nem az a baj, hogy egy olyan művész, akinek nagyon alacsony a nyugdíja esetleg most kap egy, egy kiegészítést, hanem az a baj, hogy vannak mondjuk pincérek, meg sok minden más szakmahoz, szintén a havi fizetés kevés, a borra való több. Ebből nem képződik annyi nyugdíjárulék. miben foglalkoznak? Hát gondolom őkségenek jól, hogyha ha ugye kevés a nyugdíjuk, amire megöregszene. Csak azt kérdezem, hogy a pintér az mivel foglalkozik? Nem, nem, pincér. Bocsánat, pincér? Pincér. Igen, igen, igen, pincérről beszéltem. Tehát magyarul a vendéglátásban is uh, van ilyen. Tehát az a gond, hogy, hogy saját, hogy mondjam, PR szempontokból hoznak egy intézkedés, hogy adott esetben az jól mutasson a bulvársajtóban, még valóban meg is oldanak egy problémát, de közben egy igazságtalanságot állítanak megint csak elő, mert miért kivételezett az egyik szakma a másik szakmával szemben. Tehát az államnak mindig az a dolga, hogy a parlamentnek, hogy ne kivételeket kreáljon, hanem hogy rendszereket, tehát rendszerszerűen működjön és úgy próbáljon megoldani helyzeteket. mert, Állip, mert a a kivételek még közül, hogy en, él, hát ennek a rendszernek mi a titka, hogy működik? Vagy hogy minden rendszer működik egyébként? Tehát nem tudok olyan hát, ráadni. Hát ennek ]ni. sok oka van, az én meglátásom szerint. Tehát egyik része az, hogy egy, talán a tartalmilag, hogy ez egy erősen populista kormány, és szerintem a Fidesz kormányzásával is megdőlt az a nézet, amit korábban sokszor mondogattak, hogy a populistáknak a halál, amikor bekerülnek a kormányba, mert akkor ugye effektíven nem működik a, a, a populista szólam. A Fidesz kormány azért azt mutatja, hogy hogy a populizmus az kormányról is működhet egy, egy szerencsés nemzetgazdasági és egy szerencsés külső nemzetközi pénzügyi és gazdasági környezet keretein belül. Tehát én azt gondolom, hogy az egyik fő ok az, hogy, hogy van egy. Jó, de figyelj, figyelj, populizmus tényleg én bármely pillanatban hajlandó vagyok gyerek lenni. Nekem ez nem megy nehezen. Ugye ott mégis az egyszer csak azt mondja a szülő, hogy, fiam, tudjád megkülönböztetni a fontos a fontos talantól. Tehát tényleg az, hogy a sportolókat lehessen köztermentesen foglalkoztatni miközben, és akkor miközben nem tudom befejezni. Tehát én ott megállok, megáll az eszem, és kész, nem tudom újraindítani. Igen, ugye hát ez abból fakad, Nekem hogy ezt meg kell szavazatokat... értenem ahhoz, hogy tovább tudjak menni, tehát könyörgöm az embereknek, miért lenne fontosabb a foci, mint az egészségügy és a tanárok? Na de látod, ez is egy populizmus. Tehát ugye a szavazatokat vásárolnak most kicsit leegyszerűsít egy a adott Hát ugye a miniszterelnök ugye stadionokat is épít Orvaszályba, tehát látszik, hogy most, nem tudom, pont helyen a haladás stadionja került dupla annyiba, mint amennyi az eredeti. Neked a <gül> haladás nem tud <gül> játszani a stadionban, és sopronban játszik, tudtam, a változatlanul. De ez hát, ez így a van, éteke és, éteke. és olyan magas a bérleti díj, hogy halljuk, hogy nem tudnak bemenni oda a szakosztályok, mert nem tudják kifizetni a béleti díjat. Az oké, okay, ebből felsorunk 120-at, hogy létezik az, hogy miközben talán sohasem volt olyan gazdag az étlap kormányzattal kapcsolatban, mint most. Az ellenzék mégis ennyire tehetetlen. Illetve hát nem is az, hogy más... tehetetlen, hanem hogy miért nem lehet ma azt látni, hogy itt egy fejfej -fej melletti küzdelem lesz áprilisban, májusban, amikor lesz a választás, mert ezt nem lehet látni. Ennek szerintem van egy törvényi oka is, ez a választógi törvényel kapcsolatos, amiben nem a nem a választói törvényben a legnagyobb gondot én a választókerületeknek az újrahajzolását értem ezzel alatt, tehát hogy úgy alakították ki a választói körzeteket, hogy a bal körzeteket lerontották, a jobb oldaliakat meg megerősítették. Tehát egy tudatos, ezt úgy mondják az angol szóval, hogy egy ilyen gerimandering van, annak alapján, tehát szavazatot akarnak tulajdonképpen ellopni az által meg körzeteket az ellenféltől. A másik, hogy korlátlan forrásai vannak a Fidesznek bármilyen kampányra, vagy bármilyen politikára, politikai aktivitásra, az, van... média. jó, De az, hogy van egy média, van egy erős ceruzája, amivel rajzol, és van neki még nem tudom mi minden, az elég ahhoz, hogy az emberek ne azt lássák, hogy ez így most kicsit fura, ahogy van néhány dologban, nem mindenben, de Néz azért ne, érjük le, nem, ne becsüljük le a médiának a, a, a szerepét. Tehát, hogy az, hogy most már nagyon kevés olyan médium maradt, amelyik e, kormánykritikusan tud szólni, vagy, vagy e, ilyen értelemben bemutatja a kormánynak a saját e, tükörképét és rámutat ezekre a gondokra. Ugye, hogyha az nem ér el egy mennyiséget, hiába van benne minőség, hogy így fogalmazzak, hanem nem ér el egy mennyiséget, nem ér el annyi emberhez, akkor azért ez egészen biztosan e, hozzájárul ahhoz, hogy, hogy az emberek nem foglalkoznak, vagy nem értesülnek nagyon sok esetben sok mindenről. <gül> Még politikusok is elkövetik sokszor azt a hibát, hogyha most itt egy sajtótájékoztatón elmondott valaki valamit, akkor úgy gondolja, hogy ez el is jut a, a választópolgárokhoz, és ezt tudjuk, hogy ez egy több hónapos e, munka lenne, hogy egy-egy üzenet elérje a választóknak a széles tömegeit. Tehát akik olvasnak, hogy politikai híreket, azoknak szerintem a jelentős része már eldöntötte. Jó, de figyelj, a, a, a helyzet a következő, ugye a sebészek által csak operálni szeretnek, és nem szeretik a postoperatív szakaszban lévő beteg nyuglődéseit. Én egy olyan sebész vagyok, akit kifejezetten foglalkoztat a posztoperatív szakaszban lévő beteg állapota. E, mert hogy az, hogy megoperáltam önmagában még nem elegendő, azért nem lenne baj látni a gyógyulását, és az, hogy az én beavatkozásom mi mindennel jár együtt, és e tekintetben én nem állok olyan nagyon rosszul, én téma nélkül nem maradok, még támogatóim is vannak, akik időnként azt is elnézik nekik, nekem, hogy nem egészen az ő érdekükben szólnak a műsorok, de azt áruld már el nekem, hogy neked mi örömöd van abból, hogy te képviselő vagy? Bocsánat, most nem hallottam az utolsó mondatodat. Mi örömöd van neked abból, hogy képviselő vagy? Viszonylag kevés. Hát magyarul ugye egy ellenzéki képviselő ugye, sikert azért nem tud elérni, mert bead egy beadványt, leszavazzák már bizottsági szakaszban, részt egy parlamenti vitán. Tudom, azért a 2018-as választás azért téged valahol, valahol egyéniben listán látni fog. Persze, persze. Tehát, De akkor miért úr? akarod magad tovább kínozni tovább évekig? Hát azért, amiért te a műsorodat csinálod. De én a műsoromat nem feltétlenül azért csinálom, hogy, hogy izé váltsák le a Fidesz, nekem az is, ja, ő, nem, hogyha nem nem megváltozik. Értettem, nem, nem, nem így értettem, amiről az elején beszéltünk, tehát, hogy van egy igazságérzeted, van egy meggyőződésed, és azzal kapcsolatban csinálsz műsorokat nekem, ugyanez csak egy másik szakmában. Melyiknek van több sikerélménye? Szerintem neked. <laughs> nem kidobott idő ez? Nem, nem, mert hát azért az ember csak tartozik felelősséggel saját magának, a családjának, az azokra, akik bíznak benne, szavaznak rá baloldali közösségre, tehát én azt gondolom, hogy ez, ez nem... Tehát, az nem megoldás, hogy azt mondjuk, hogy feladjuk, és akkor nincs mit tenni, vagy azt mondjuk, hogy jaj, de nehéz, és akkor most ez a de megoldás. De nyújtják el, fel, hogyha nem tudjuk tük... bemenni a lakásba, és nem tudjuk meg, meg, megjavítani a zárat, hát mégiscsak egy zárast hívunk. Tehát van egy olyan pillanat, amikor az ember feladja, mert ami van, avval szemben tehetetlen. Nem gondolom. Szerintem nem. Jó, Szerintem az az... Egy lelki, nagyon olyan, az ember magában. eldönt. lehet, hogy rossz volt a az, példa. amire... Tóldor János a kitüntetését, a lendvai díjat, mert Angos Katalin vonagáborral beszélgetett abban a teremben, ahol ő korábban azt átvette. Heller Ágnes azt mondta, hogy össze lehet fogni a Jobbikkal. Üm, mi a helyzet? Ez rá, egy életveszélyes dolog. Ez egy életveszélyes gondolat. Üm, itt az történik, hogy egyszeresen... Lehet-e rosszabb a Jobbikkal összefogva nyerni, mint hogy felmarad az a Fidesz, ami most van? Hát ez ugye, ha ezt egy... Elméletű, nem is elméletű, nem értékrend alapján hozzuk meg ezt a kérdést. Akkor ezt arra a kell válaszolni, hogy ugye a, a, a Fidesz hogyan áll azokban a kérdésekben, ahogy, ahol a Jobbik. Tehát, hogy mondjuk például antiszemita -e, utálja a cigányokat, tettek olyan kijelentéseket, ami én azt gondolom, hogy a Jobbik hiába próbál most egyiken ugye, Jobbik arcát, mutatni Alapvetően ugyanaz a párt maradt, ami, ami korábban is volt. Tehát az egyik kutya másik ebb, ilyen szempontból. Pillatrájuk meg, a Jobbik ugyanazt az arcát, úgy, te tök mindegy, hogy milyen arcát mutatja. Mit gondolsz a mai hírtévéről? Az ugyanaz-e, mint volt mondjuk három évvel ezelőtt? Nem, hát egyáltalán nem az. A stílus ugyanaz, tehát ugyanazzal a lelkesedéssel és, és elánnal képviselnek egy valamilyen elképzelés, csak most éppen az ellentétes a... Aki, okay, azt kérdezi, tényleg. mennyiben hitelesebb a hírtévé, mint a jobbik? <gül> hát nézd, ott van egy teljesen világos, amit már világos háttér változás, vagy hogy mondjam, hogy a tulajdonosa ennek a médiabirodalomnak, mert nem csak a hírtévé, az ezen sokkal nagyobb. Jó, de az Szerdős Ákos, terénetlen. aki korábban így vezette a civil kaszinot, most úgy vezeti a klubját, én a hasamat fogva röhögök rajta. Én is, de ettől függetlenül ez most számunkra ugye egy kedvező változás, az ellenzék. Értem, hát akkor a Jobbikról minket. mi nem gondoljuk ugyanezt. Mi a különbség? Hát már bocsánat, az egy politika, ez egy politika, a média bizonyos szempontból persze a formája is a közvetet de a politikus szempontjából egy eszköz is, és ez az eszköz most egy nemes dolog, nem degradálás a történetben. Tehát az, hogy van média szelület, ahol el lehet mondani a véleményt, az egy ellenzéki pártnak ilyen körülmények között, ami ma Magyarországon van, az mindenféleképpen egy esély, egy lehetőség, hogy, hogy bejutassa az üzenetét a szavazóknak. Az, hogy most a, a klubban von a Gábornak adnak felületet arra, hogy mosakodjon, hogy miért nem utálja még a zsidókat, meg miért nem antiszemita, meg miért nem gond az, hogy a Dunán levő műemlék ugye, cipőkbe köpköd a jobbiknek egy képviselői, és ez miért nem baj, vagy miért lehet ezen túllépni. Szerintem ez már egy másik minőség a dologban. Szerintem a vonának semmi keresni valója nincs ott abban a, a, a klubban. Ez az én személyes véleményem. tehát Én abban egyetértek, hogy ahhoz hozzájárulni, hogy a, a, a vonáik látszatra ma magukról a bocsot, amit magukra hordtak az elmúlt nem tudom, De életben. Ez ez a Hír is. Bizonyos szempontból igen, mert látható. De akkor mi a különbség? A... Beresz hogy a hirtévében ennél sokkal rosszabb a helyzet. Várj, a gazdasági vállalkozás. De a de, de, de gazdasági vállalkozás, de amíg az egyik műsorában elmondja, hogy a jobbik sehol se tart, addig a másik műsorában, ami egy vélemény műsor, elkezdik magasztani. ezt konkrétan tegnap így történt, Kálmán Olga és Erdős Miklós műsora egymást úgy ütötte, ahogy csak létezik. Valószínűleg ugyanezt Amit történt. Nem a... szóltak véletlen volt. Hát ugye ezt én történik, nem látom, hát történt a spinozában a jobbik... is, az egyik nem. pillanatban a vona van, a másik pillanatban egy egészen más szellemiségű valami van, és az a kérdés, hogy az a párt, ami korábban olyan volt, arra most közben hogyan tekintünk? Hát én ezt mondom, én nem tekintek másképp. Van egy kis megbocsájtó, vagy a, megbocsájt a, a Fidesz-el azt mondják, hogy politikai vállalkozás. tehát akkor mi a különbség? Ez a... Így van. A... Hát én akkor azt mondom, meg... mondom, hogy a simítvés politikai vállalkozás. Tehát az a politikai vállalkozás, ami arról szól, hogy meg Aki, okay, akkor politikai változás, vállalkozás változás, politikai vállalkozással kell legyőzni, vagy pedig valami más mi Ez egy módon mondtam, lejúlóan, én, ezt értem, mi a, mi a helyzet. én ezt értem, de a, a politikai vállalkozás az ember hogyan győzi le? Hát választásukon. Hát, ugye a választópolgár az nem politikai vállalkozás, az rendszerűen lát valamit. És de ahogy én látom, ma már a szavaz, és egyre inkább politikai vállalkozóként viszonyul egy párt eh, politikai vállalkozás. Nem, vállalkoz. szerintem ez ennél, ennél bonyolultabb az értelmiségnél. Az értelmiségnél értem. szinte az egyértelmű. Az. Azt nem tudom, de úgy általában a, a választóknak szerintem más a helyzet. Én szerintem az, az, egy, az egy érdekes helyzet, hogy... hogy, hát, hogy Ilyen gyorsan át lehet állítani ugye egy médiumot A pontból B pontba, mi hát egy ugye, De, de ez Pontosan összefüggésben van a politikai vállalkozással, maga a terem adottabban, így úgy lehet hentesból, mint ahogy lehet adott esetben trafik. Terem, terem. Így van, csak azért mondom, hogy ez egy, mégis sok egy érdekes történet, hogy az, amelyik az a orgánon ami 25 éven keresztül, nem tudom hány éven keresztül, valakit védett oroszlánként, az ugyanúgy oroszlánként most támadja ugyanazt a szemét, azért mert a tulajdonos összeveszett az éppen aktuális főnökkel. Minél inkább nézem a dolgot, annál kevésbé tudok az egészel mit kezdeni, meg hát ha belegondolok, hogy a hátralévő életemet mivel akarom folytatni. Tehát volt egy teljesen szürreális beszélgetés török Gábor és Kálmán Olga között, amiben arról volt szó, miközben török Gábor ezt kizártak tartotta, de azt mondta Kámán Olga, de mi van akkor, ha, és hogyha kisebbségi kormányzás van, hogy akkor egyébként kijöhetne számításba, amire török Gábor azonnal rávágta, hogy az MSP, amire Kálmán Olgának csak azért nem kerekedett el a szeme, mert én egyébként vasaltam ekközben, tehát nem tudom, hogy a Kálmán Olgak szem elkerekedette vagy sem, hangjában elcsodálkozott, és akkor török Gábor elmagyarázza, hogy miért lehetne az az MSZP, hiszen nekik már régen volt hatalmuk, és most jól jönne, de közben mindezt egy teljesen képtelen helyzetnek írta le. Hát a választógi törvény miatt képtelen. Tehát ugye. Az, amit most Jócsány Ferenc vizionál, gondolom, mindért vettek Álmán Olga is a, a, a gondolatot, hogy majd nem jön össze az 50% plusz egy, de nekik van többségük, és akkor kisebbségi kormányzás van, vagy újra egy másik választás kell kírni, ez Jócsány Ferenc mondta többször egy-egy fórumán. Én szerintem ez egy irracionális dolog, ilyen lehetőség nem áll fenn a mai választójogi rendszer miatt, ugyanis maga ami miatt létrehozták ezt a torz nekik lehető választójogi rendszert, az pont az, hogy ne állhasson ilyen helyzet elő, hanem viszonylag kis többséggel, vagy kis támogatással eh, nagy arányú győzelmet lehessen eh, aratni. Erről szól ez a mostani választógi törvény, És ezért mondtam neked a választókörzeteket, mert mert ez közben egy-egy. Egy... Két kérdést is kaptam. Az egyik az így szól, hogy aktív fideszes képviselő Molnár Oszkár következmények nélkül értekezett a zsidó világ összeskvésről másik ékes a cigány gugmi kalapácsos anyákról. Mi a különbség? Azt leszámít, hogy a jobbik nem szővj át a komplett államgépezetet, tehát sokkal kisebb lenne a mozgástere. Hát ugye nem tudjuk, mert ellenzékben van. Tehát az, hogy mit át, meg mit nem át az kormányzati pozícióból lehet vagy megcsinálni, vagy ön megtartóztatva nem megcsinálni. Én azért mondtam, hogy azt arra kérdésekre választ adni, én pontosan fogalmaztam, hogy a Jobbik és a Fidesz között ezekben a kérdésekben van-e különbség? Én arra azt mondtam, egy második mondatom, hogy egyik, utja másik-e. Tehát a, a, a Fidesz majd az európai szélső jobboldalnak a, a pozícióját, azt ma Magyarországon azt a Fidesz az magáévá tette. És ezt azért mondom, hogy az Európait, itt, mert azért az egy picit különbözik a Jobbik szélső jobboldali hogy a a löpen nem volt hajlandó együttműködni a, a jobbikkal, mert az még neki is sok volt, hogy ez egy pár éves hír az Európai Parlamentben, nem tudtak becsatlakozni jobbikosok az ottani szélsőjobboldali frakcióba. Tehát én ezért mondtam azt, hogy én úgy látom, hogy ma az Orbán azt csinálta, hogy elfoglalta a szélsőjobboldalnak a pozíciót, például a migránsügyben, ezzel a sorosozással, a sorosozás az én számomra nagy jelent, nagy két oka van, egyrészt ellenségképet kreál, kettő, egy zsidózás ma Magyarországon. És ezzel tulajdonképpen ott is vagyunk, hogy ezt csinálja a, a európai szélsőjobb oldal is most kicsit leegyszerűsítve. Jó, most Tehát aprók... a von elől el, el, elvette tulajdonképpen a terepet a, a fidesz által, és így a szélsőjobb oldali szavazókat is átcsábítja a Fidesz táborába. Tehát ez egy, szerintem egy nem, nem igaz állítás, amikor így... Ez sztereotípiaként mondogatják, hogy a baloldaltól mennek át a jobbikhoz a szavazók, ez így nem igaz. Szerintem most az elmúlt hónapokban a jobbikból, tehát a szélső jobboldali szavazókból tudott erősödni a Fidesz, mert azt látom, hogy a két párt között megerősödött az átjárhatóság a, a, a jobbiktól a, a, a, a Fidesz irányába. A közelően kutatásokkal most viszonylag keveset foglalkozom, ugyanakkor a hihetetlenül jól értesült, vagy kevésbé jól értesült megfelelő rész aláhúzandó Zoom arról ír egyebek közt, hogy Esterházi Attilát és Tóbiás hogy hogyan reaktiválják a dk val való egyezkedésben. Valójában a dk val mi folyik? Hát én most úgy tudom, hogy viszonylag közel van a, a megállapodás. El vagy nem vagy én nem, nem, nem voltam ott. Volt tárgyalási forduló, de azon én nem voltam ott, meg Tóbiás József sem volt ott. Most az a, azt a tájékoztatást kaptuk éppen a tegnapi nap, hogy, hogy hál' Istennek egy nagy lépés lehetett előre tenni. Tehát, hogy magyarul végig tudták nézni a 106 választókörzetet, lehetett, be lehetett azonosítani azt, hogy hol vannak vitáskérdések. Ezek hál' Istennek most már nagyon redukálódtak számbeliségében. Tehát magyarul nem Jó, de például valahol az MSZP enged valakinek a javára, vagy máshol legyen az mondjuk véletlenül egy varjú, horvát horváthívre viszony, akkor abban mi dönt? Hát ugye lehet dönteni az alapján is, hogy, hogy mondjuk egy felmérésbe arra a konkrét választókeretre nézze, a két konkrét személyre nézze, ugye milyen számodat jön ki, tehát magyarul, hogy kit tartanak az emberek És mondjuk ebben a konkrét esetben kinek kitűnik esélyesnek? Nem láttam még ilyen felmérés úgyhogy ezt így nem tudom fejből neked megmondani, de egy ilyen egyeztetés az mindig azzal is jár, hogy vannak benne kompromisszumok, ha egy-egy párt számára fájdalmas kompromisszumok, talán ezzel is lehet azt mutatni, meg megjelezni a választópolgároknak is, hogy erős az elköteleződés a megegyezés iránt, tehát hogy magyarul leváltsuk a Fidesz kormányt, annak érdekében hajlandóak vagyunk a saját érdekeinket visszafogni, korlátozni, tehát magyarul az esetben egy-egy körzetet más pártjelöltjének átadni. Mi azért mondjuk egyébként, hogy a közös lista is egy ilyen megoldás, hiszen egy közös listával lehet maximalizálni a leadott szavazatokat. Ezt most a DK1 másképpen látja, ezt mi szomású eszünk, meg, meg, meg elfogadjuk, de ettől függetlenül azt ajánljuk, hogy erről is beszéljünk, erről is gondolkodjunk, mert egy közös miniszterelnök jelölt közös lista, közös jelöltek, ez egy erős kombináció arra, hogy le lehessen győzni a választókerületbe. A Jó, figyelj, a azért én kicsi vagyok, büszke, és azért nem, azt gondolom, hogy az én megítélésem, én a saját maga megítélésével lehetnék elégedettebb, de meg vagyok elégedve. Az, ahogy ma az MSZP-ről beszélnek, tehát tegnap e sikerült halász Zsuzsa műsorában ebben a nem parlamenti ütközőben, nem tudom mi a címe, fél egy és egy között ő, már ő agódik az MSZP-ért és az összefogásért, mert délután hallgatja a györgy műsorát, és akkor emlékezetem szerint Galló Béla elmondja azt az igazságot, amit pár évvel ezelőtt még szerintem egészen máshol látott. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a helyzetet én e Hát én nem élném meg pozitívul. Hát nézd, nagyon ellenséges velünk szembe szinte mindenki, tehát nem nagyon látom azt, hogy, hogy nem bármilyen minimális pozitív szándék mutatkozna bármelyik sajtóorganum részéről, hogy megértse, vagy... vagy hogy elfogadja azt, amit a... Lett egy ilyen csinál. általános unikum hangulat veletek kapcsolatban, és ez van. Nem jó. Tehát az, az, ez egy általános olyan, lenéznek bennünket, lekezelnek bennünket látható módon, miközben... Jó, négy értem, hónap elegendő így, ahhoz, hogy te olyan, meglázd még Mindig az MSZP-nak van a legtöbb támogatása, még akkor is, hogyha ez nem egy erős támogatottság. Tehát ez egy ilyen öngyilkos stratégia egy kicsit, hogy azt a pártot próbálják tönkretenni három-négy hónappal a választások előtt, amelyik nélkül nincsen. Nem tudom, hogy neked ez mozgás mozgást de én ezt nem hagynám. Jövő héten folytatjuk. Nem is tervezem. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Jó reggelt, kívánok, János vagyok. Nagyra értékelem a rendelkezésre állását ebben a mai világban, e, ezt nem tekinthető általánosnak, és ezt tennebb telefonon is mondtam, különös tekintettel arra, hogy ön az elején azt mondta, hogy nincs róla megbizonyosodva, de aztán sikerült rábeszélem, remélem, hogy nem bánta meg. Ma valójában, ami min min min min minél Központ, minden jobban foglalkoztat valami, az foglalkoztatja az embereket, ott valahol eltörik valami, és akkor az illető azt mondja, hogy oké, okay, rendben van mostantól kezdve, én erről nem beszélek. Nyilvánvaló, hogy az a sorozat, ami a Spinozában volt, abban beleillett a Bona való beszélgetés, hiszen pártelnökökkel beszélgettek. Ugyanakkor már októberben beszámolt ön arról, hogy fenyegett és érkezett a Spinozába az ügyben, hogy mindazt, ami az elmúlt hetekben, napokban megesett, hogy élte meg? csodálkozva és szomorúan legfőképp azért, mert rájöttem arra, hogy Jézus Mária ilyen mentális állapotban van ez az ország? Hát kérem szépen, miről van szó? Arról van szó, hogy a demokratikus játékszabályoknak megfelelően mindenkivel áll az ember, és mindenkit meghallgat, és mindenkinek felteszi a kényes kérdéseket, Na most, hogy ezt ennyire ne lehessen megérteni, és ilyen reakciókat vált ki, mint amit a mai napig is kapok jobbról-balról, hát el vagyok képedve. Mivel magyaráztam? Hát ezen én is gondolkodom, és tényleg nem tudok más következtetéssel jutni, mint hogy egy hisztériás, rossz mentális állapotban van az ország, és valóban sikerült ezt a gyűlöletet, gyűlöletes reakciót valahogy tényleg felgyújtani. Akkor, amikor megszületett ennek a sorozatnak az ötlete, akkor abban nyilván valóan vonagában is szerepelt. Igen. A kérdés az, hogy akkor ön mit gondolt magában független attól, hogy ezt szóvá is tette, vagy sem. Nekem természetesen teljesen magától értedő volt az, hogy a, a demokratikus játékszabályok értelmében egy, mindenkit meghallgatok, ha lehet, én nem zárok ki senkit, és hát a nyílt társadalom szellemében... Van te olyan a Spiroza elmúlt életében, amikor ön valamilyen produkciót vagy eseményt valamilyen izlésbeli okora hivatkozással nem engedett be a terembe? Ö, ezen egy másodpercet gondolkodom. Ö, gyakorlatilag nem volt ilyen, ami nem jelenti azt, hogy Elméletileg ezt én nem zárom ki, tehát el tudom képzelni azt, hogy bizonyos dolgokra azt mondom, hogy na nem, ez nem jöhet be a spinozába. Tehát ilyen elvem van, de erre gyakorlat nem volt még. Semmire. Talán még olyasmi volt, hogy <köhö> merészség szexuális vonalon ö, ö, mi az, ami elmehet, mi az, ami nem mehet el, és ott nem elégszem meg a saját magam ízlésével, hanem vannak ilyen papír embereim, akik nálam konzervatívabbak, és azokat is meghallgatom, hogy azok mit mondanak. Sándor Annával beszélgettek a Spinoza. Mi a megfelelő... Ö, Spinoza színház igazgatója. Spinoza színház igazgatójával. Amikor ö, arról beszél az értelműség egy része, hogy vonagábor személye vállalhatatlan, E, akkor Most arról beszélgetünk Mi ketten, hogy ezzel a kijelentéssel ő egy ilyen sorozat esetében nem tud mit kezdeni e, Számomra is sok minden vállalhatatlan Ugye számomra sem vállalható Egy olyan párt, amelyik Cigányokat öldös És, és, és antiszemita Vagy e, legalábbis összefüggésbe Lehet őket ezzel hozni, igen Hát a múltjuk ezt mutatja a múltjuk ezt mutatta. Hát az ember ö, ö, kíváncsi, nem is jó szó. Ö, persze, hogy ö, el, először is ugye mindenféleképpen meg kell hallgatni, mert ők is létező pártok, benne vannak a parlamentben, nem lehetne meghallgatni. Másrészt már emberileg is kíváncsi vagyok, hogy hogy ö, kényes kérdéseinket nekiszegezve milyen válaszokat kapunk. <kül> ugye alapvetően az a kérdés, mi jól ismerjük egymást, dolgoztunk együtt sokat, hogy ennek a színháznak, ami ugye a szó átvitt értelmében színház saját társulata nincs. Ez, nincs, egy, ez nincs, egy befogadó színház, nincs. egy befogadó terem. Há, nem csak befogadó színház, sok-sok saját, saját produkciónk van. Oké, okay, rendben van, de, de. van-e profilja? Mert alapvetően azt gondolom, hogy ami ennek a megoldási kulcsa, vagy éppen a megoldástalan kulcsa, hogy vajon ennek a színháznak van-e profilja. Mert amennyiben van, abban az esetben felvetődik az a kérdés, hogy mi az, ami beemelhető, és mi az, ami nem. Amennyiben pedig nincs, abban az esetben oda minden elfér. Hát ez nem nagyon jó megközelítés. Én ezt értem, de én Igen. mégis ezt, ezt mondom, hiszen... Ugye alapvetően azon vannak kiakadva nagyon sokan, ez nem egy túl elegáns kifejezés, de ennyi alvás után én ennyit tudok igen? teljesíteni, hogy ennek a, ennek a színháznak függetelt, hogy saját vagy vendégprodukciókkal dolgozik, van egy szellemisége, és ebbe a szellemiségbe ez nem fér bele. A kérdés az, hogy van-e ilyen szellemisége, és ha igen, akkor ez milyen profilból származik Aha, Igen, szellemisége van. Azt is rögtön elmondom, hogy egyáltalán miért hoztam létre ezt a, ezt a spinozát. Nem elsősorban a, a színház szeretetéért, hanem azért hoztam létre, mert egy olyan helyet akartam, ahol nyílt aggyal értelmes emberek összejönnek, és értelmes dolgok történnek. Na most természetesen a, a szellemiség a nyílt szabad társadalom. Ennyi. Ebbe belefér színdarab, erre belefér beszélgetés, erre, ebbe belefér sorozat. Tehát a nyílt szabad szellem Hát egyfelől, másfelől ne tagadjuk azt, hogy ez egy üzleti vállalkozás is, tehát azért annak is baj jelentősége, hogy van-e érdeklődés iránta a részéről. A színház maga nem üzleti vállalkozás, mert ha tudja az egy ilyen kis színház nem tudja magát eltartani. És hogyha sehonnék nem kap a működéséhez támogatást, az azt jelenti, hogy saját pénzből kell fizetni. Tehát üzleti vállalkozásnak nem egy üzleti vállalkozás. Jó, de a, a tekintetben azért mégiscsak üzleti vállalkozás, hogy tartósan üres házak előtt hát való darabokat nem tart fönn. Ez igaz, ez igaz, igen, igen. Ha már itt tartunk, mennyi az átlagos helykihasználtsága a Spinozában? Hát, a Spinozában összesen 70 főférrel, <gül> Hát tehát nem sok, tehát 80% biztos. Tud-e mit kezdeni azzal, hogy akik beszélnek a helyszellemérről, azt mondják, hogy a helyszellemérvel nem összeegyeztethető az az esemény, ami egyébként egy sorozatban beilleszthető volt, a helyszelleme mégse egyezik abba bele, hogy egy ilyen beszélgetés létrejön. Hiába nyíltság, hiába nem nyíltság. Hát úgy látszik, ez véleménykülönbség, természetesen ezzel nem tudok egyet érteni. És a saját elveim és a saját szellemem szerint csinálom a műsorokat. A régi latin mondás, hallgattassék meg a másik fél is. Nem tudom nem meghallgatni, és nem tudom a kényes kérdéseket nem tudom nem nekik fegezni, hogy mégis miről hogy gondolkodnak. Tehát én nekem semmi lelki hudalásom nincs, magammal egyetértek, Továbbra is borzasztóan csodálkozom ezeket, ezen a heves reakción de hát úgy látszik ez van ilyen országban élünk elgondolkodtattak? igen igen többen kérdezik azt ha ezt tudtam volna előre hogy ö, ö, ilyen vihat váltok ki hogy akkor is csináltam volna-e lehet, hogy akkor jobban ö, meggondolom de ugyan már egy hónapja támadnak azzal, hogy vonjam vissza, vonjam vissza, vonjam vissza, és azt mondtam, hogy nem, nem, nem vonom vissza. Talán két dolgon gondolkodom el igazán. Én eddig nem nagyon voltam politika közelben, és most sem azt akartam, de hát a politikát nagyigben kerülni kell ez a következtetésem. Mármint, hogy a maguk az események, azok politizáltak, politikusok nem feltétlen voltak ilyen számban korábban jelen? Ö, igen, politikusok nem voltak jelen, hogy az, az ügyeink politizáltak voltak-e. Hát, talán a hát, amit ellenőr. én csináltam például, az, arra nem lehet azt mondani, hogy hát ez nem az állattartással volt kapcsolatos. Voltak olyanok, akik arról írtak, hogy önnek volt valamilyen közlemény, ami eltűnt a Facebookról, volt ilyen, mert én csak a hiányáról beszéltem. Igen, igen, az egy nagyon rövid pársoros közlemény volt, hogy meg vagyok döbbenve, <coughs> meg vagyok döbbenve a reakciókon és a támadásokon, és én úgy érzem, hogy a, a, a, a nyílt szabad szellem és a demokratikus játékszabályok értelmében meg kell hallgatnom a, a Gábort is, ha az összes politikai vezetőket meghallgatjuk. Azt kérdezem öntől, hogy ez egy most is olvasható nyilatkozat, mert azt írták, hogy ez aztán eltűnt a Facebookról. É, nem vagyok nagy Facebook használó, a kolléga csinálja ezeket, szerintem, ö, szerintem olvasható, ha nem akkor bármikor bárkinek elküldöm. Azt kérdezem öntől, hogy ön mennyiben szavatol azon bizonyos események színvonaláról, amelyek a Spinoza színházban vannak? Függet attól, hogy azok egyébként népszerűek-e a népkörében, vagy sem? Hát mondjuk azt, hogy szavatolom. Talán ez is benne volt abban a közleményben, hogy remélem, hogy az én 15 éves működésem elég garanciát ad arra, hogy ott Színvonalos dolgoktól. Ezt elsősorban azért kérdezem, hiszen itt egy sorozatról van szó, amelyben épp úgy benne lett volna Botkalászló, mint ahogy, ahogy látom, decemberben lesz majd Lázár János, Igen. aki nem pártelnök, de ezek szerint meghívást kapott is elfogadta, hogy ezekről a beszélgetésekről ön egyébként azt gondolja-e, hogy ezek színvonalukat tekintve, azon kívül, hogy a nevek bevonzák az embereket, olyanok, amiért érdemes őket két órára meghívni. Egy órára, vagy másfél órára, spinozámban rövidek az eleadások. Igen, igen, igen, igen. Amit sose akarsz véget érni, igen. igen. Nem, hát annál inkább, annál inkább, tehát ugye, amikor az ember Vona Gáborral interjút készít, akkor olyan mértékben feszegeti az vagy feszíti, vagy feszítene engem, hogy végül is mit emeljek be, hogy abban se vagyok biztos, hogy nem egy sorozatot csinálnék, amiben két-három alkalommal beszélgetnék egy-egy emberrel, mert egy másfél órában nem fér bele az élete. Tehát az a kérdés, hogyha most nagyon cinikusan azt kérdezném, hogy e, nem láttam egyébként a beszélgetést, és más beszélgetéseket sem láttam, hogy ezért érdemes volt-e ezt e, a hajcihőt vállalni, és a hő természetesen idézőjelben van, okay. akkor erre ön mit mond? Hát ö, azt mondom, hogy ö, igen. Revelatív hogy... volt a vonagáborral való beszélgetés, illetve volt-e bármely beszélgetés, miközben telt házakat vonzott, amely túlmutatott de egy Magyar Idők vagy Népszava interjún? Van egy olyan, hogy az ember, ember közelből lát olyanokat, akiket nem lát. Ember De ez az állatkert? Például. Nagyon kíváncsi vagyok hogy arra is, hogy lázán, hogy veszi a kérdéseket. Ugye ezek nem udvarias kérdések, amik a spinózában elhangzanak. Rangos Kati a kérdező, aki rendkívül alaposan Jó, de hát ilyen, ilyen esemény ugye Amerikában is van, milliókat fizetnek azért, hogy valakivel egy társaságban leesenek, akkor viszont a kérdés az, hogy mi nem lehetett kérdezni a közönség részéről? Azért nem lehetett a közönség részéről, semmi másért nem lehetett. Ő nagyon jól ismeri a spinózát, tudja, hogy milyen kis hely, Szoros, szorosak a székek, kényelmetlenek a székek, levegőileg, x időre vagyunk szabványosítva Na most, hogyha elkezdődik egy ilyen nehéz, kényes kérdésben, mint a vonában való beszélgetés, mindenki elkezdi a kérdéseit föltenni, nem lehet lezárni. Azt a... kérdezem mint hogy a többi este lehetett kérdezni? Nem, soha egyiken sem. Hát akkor ez teljesen értelmet. Hát, ha egyiken sem lehetett kérdezni, akkor mert ugye, a, a amit én műveltem, abban néha nem értettem egyet a kérdezővel, az egy nagyon helyi kifejezés, de ott lehetett kérdezni, ezek szerint itt egyiken sem. Egyiken sem lehetett, a... és minden a... előadás azzal kezdődik, hogy én kiállok, és előre elmondom, hogy nem lehet ma este kérdezni. A másik az, hogy volt-e abból valamiféle konfliktus, hogy milyen sajtót engedtek be, vagy sem? ahogy láttam, a sajtó érdeklődések tízes skálán tízes volt. Uh -huh. Ugye az a, az a vád fogalmazódott meg, amit olvastam, hogy jobboldali orgánumokat nem engedtek be. Hát ez a szó sincs, Ugye azzal kezdődött, hogy vona hozta a saját televízióját. Nem tudtam, hogy van neki, egy m 1 es televízió. Miután a Spinoza kicsi hétfőr előtt öt perccel megérkezik de nem jelentetten öt televízió, fejenként öt emberrel, ugye, hát akkor a felembert ki kellett volna, a közönséget ki kellett volna rakni a, a színházból. Tehát volt, akit be tudtunk engedni, aki a legjobban ágát az egész ellen, a pestis rácok. Mondjuk a, a, a műsor megkezdése után egy fél órával érkeztek, hát nem tudtuk őket már beengedni. Egész az ajtóig álltak az emberek. Ezekről az estekről egyébként készül a -e felvétel? Van igen, van amelyikről. nem. Ebben nem volt a hírtelevízió, úgyhogy a hírtelevízió Hír felvette. Sőt, hát olvasható az egész a hírtelevízió műl ö, honlapján. Ami egyébként azt jelenti, hogy ön vagy Rangos Katalin ezekben az esetekben nem jogtulajdonos? Ezt nem tudom, hogy jogilag, hogy van. Ez Most ez egy új, új kérdés. Nem mert hogy tudom. egyébként ez mondjuk a, a Jobbik honlapján teljes terjedelmében megnézhető. Tehát amikor azt mondtam, hogy két óra, akkor eleve rosszul mondtam, hiszen azon rajta volt, hogy egy óra, azt hiszem, 33, vagy nem tudom, hány perc. Igen? Tehát, tehát, hogy, tehát hogy, hogy, Az, hogy ön erről tud-e? Tehát azonkről hogy felvették, azon kívül az egész jelen pillanatban látható is. Azt nem tudtam, hogy a, a Jobbik honlapján látható, Igen. A hírtévé jelezte, hogy ebből csináltak, a másfél órából csináltak egy félórás összefoglalót és föltették, úgy látszik nem voltam erre jogilag jól fölkészülve, mert kiderült, hogy azért ö, ugye ö, ö, ö, ehhez a rangoskati engedélyét is kellett volna kérni és, és ezt nem kérték. Azt kérdezem öntől, hogy én csak arra emlékszem, amikor én ott voltam, bár voltam azon kívül is a de azok nem ilyen események voltak. Volt-e bármilyen biztonsági intézkedés ezen erre az estére nagyon sokat gondolkodtam rajta. Eredetileg úgy gondoltam, hogy igen, lesz biztonsági intézkedés, mert a sok mindenben volt ígérve, hogy élő láncot formálnak a spinóza előtt meg. Ezek elmaradtak? Kessék? Ezek elmaradtak? Elmaradtak, igen. Én magam úgy döntöttem, vagy úgy értékeltem, hogy lecsillapodott az egész, és nem kell semmi biztonsági szolgálatot, úgyhogy nem rendeltem biztonsági szolgálatot, de a vonagábor maga jött egy 6-s vagy 5 ös biztonsági csapattal, úgyhogy gondoltam, hogy nem tudtam ezt előre, csak a helyszínen megnyugodtam, azt mondtam, ha valami van. De valami ők azok voltak, az kiderült? Hát ez nyilvánvaló volt, ezt most így nem tudom, de szerintem nyilvánvaló volt, hogy, hogy ez egy ö, ö, biztosági. Mennyire történt. foglalkoztatta önt egyébként előtte az, hogy ott történhet-e valami atrocitás? Önne alapvetően egy békés természetű nő, illetőleg egy olyan természetű nő, akinek ismertem meg, akivel nem nagyon fél együtt az, hogy tartósan az előadásaival kapcsolatban ilyen gondolatai legyenek. Azt gondolom, hogy ez kényelmetlenül érintette, nem ezért csinálja ezt a színházat. Természetesen, és a, a 15 év alatt mondjuk volt legalább 2000 előadás. Ez volt az első, amikor ezen gondolkodtam, hogy nem kell valami biztonsági ember. Már ki is gondoltam, hogy kit, meg hogy, meg hogy a... Mennyivel goz... hamarabb... Igen, bocsánat, igen. Még arra gondoltam, hogy ott van a gozdú udvar velünk szemben, ott is vannak biztonsági emberek, hogy akkor esetleg velük próbálni beszélni. De végül is nem. nem. Úgy gondoltam, hogy nem kell, és nem is kellett. E, azt kérdezem öntől, hogy mennyivel hamarabb fog... Tehát, hogy mikor lehetett kirakni a házat? Elég hamar. Nagyon hamar. És akkor még ez az érdekes kérdés volt, hogy ö, vajon kik jönnek el? Ugye a Spinoza normál látogatói jönnek el, vagy egész más sorokból jönnek a látogatók? Mi ugye, volt a tapasztalat? Ezt, ezt először figyeltük a, a jegyvásárlásoknál, amennyire figyelni lehetett, de ugye ami jegy.hu meg a tikiten keresztül jön, azt nem lehet ö, figyelni. Nem hittem, nem láttam, nem gondolom, hogy sok jobbikos lett volna. Tehát inkább azt hiszem, hogy a Spinoza normál közönsége volt ott. Tehát a Spinoza normál közönsége épp úgy megtöltötte a termet, mint hogy egyébként megtöltötte Igen. más események alkalmával. Igen. És azért még azt is hagytadjam hozzá, hogy ugyan rengeteg támadást kaptam, és, és kellemetlen leveleket, és kényes ügyeket, de ötször ennyi szimpatikus reakciót kaptam szóval én nagyon sok támogatást kaptam az emberektől hogy Anna, én is ezt csinálnám csinál, tarts ki, tarts ki. magának ennek a sorozatnak amely talán most a közepén tart, de nem az elején ön gondolom mindegyiket látta így van mindegyikkel kapcsolatban van olyan személyes benyomása ami alapján elmondja, hogy ezt érdemes volt valamiért megnézni egyáltalán az ügyben, hogy ugye az feltételeződik hogy ennek törzsközönsége van. Tehát, aki, tehát hogy mindegyikre ugyanaz a társaság jár, nem, bár valószínűsége, ez igen az bár valószínűsége nincs így. Nem, nem hát a, a spinoza van egy <coughs> 9000 főzbaráti listája a programot mindig szétküldjük, és a 9000-ből eljön 70 ember hát megint azt mondom, egy maroknyi emberről van szó, 70 ember hát ez ugye nem... volt szó korábban arról, hogy ezt a külső térben vetítik, ez bekövetkezette vagy sem? Nem ez nem következett be, de ezek ö, ö, házi problémák miatt nem következett be mit nevezünk házi problémának? hát hogy az a külső rész ahol, ahol vetítettünk ahova még egy 20 főfértel, nem több ez a téli kert ez a konyhának is kell, akik rendszeresen ott átjárnak és, tehát egymást zavartuk ugye a Spinozában egy vendéglő is van és a, a hely, hely pici és a vendéglő és a színház időnként zavarja egymást ennyi közben a vendéglőben zavartalon zajlott az élet természetesen semmilyen atrocitásra, előtte, nem. alatta, utána nem került sor nem, nem, nem, nem, nem, nem semmi, semmi vihar egy kalafízben? olyan, én, ö, ö, ö, ö, egyrészt ezt hiszem, másrészt azért, ö, amivel kezdtük a beszélgetést, ö, mégiscsak azt mutatja, hogy ö, nincs rendben a társadalom pszichis állapota. Ilyen értelemben nem vihar egy pohár vízben. Így aztán Tudor Jánosnak azzal a levelével, amiben ő lemondotta a lendvai díjról, egyszerre tud és nem tud mit kezdeni. Hát nem tudok mit kezdeni, igen. Abszolút. És nem értem. De nem beszéltek egymással? Hát az én tudom, János, régóta ismerem, mert egyházban laktunk, ez még a szármi az egésznek. Nem beszéltünk azóta, még azóta gondolkodom, hogy válaszoljak-e. Érteni nem nagyon értem. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állását. Kérem, viszont hallásra. Tudják, óriási különbség van egyetérteni és nem egyetérteni azt követően, hogy az ember tudott beszélni a témakazdájával, vagy ha az ember nem tud beszélni a témagazdájával így Sándor Annának akkor is minden elismerésem a rendelkezésre állása kapcsán, ha egyébként nem mindenki értett azzal egyet, amit mondott Szolgáltatások aztán teszek egy bátortalan kísérletet, hogy meg akarnak e szólalni. Olyan nagyon nincs hozzá kedvem a 7 és 8 közötti inaktivitásukkal, én ezen tudok mit kezdeni. Arra kérlek téged, Ádám hallasz, a Dudás Gergelynek van egy politisz.hu felhívása az interneten. Azt hiszem ez a neve. Azt tegyük be holnapra, mert holnap 8-kor ő lesz, vagy 8 óra után pár perccel a kejfejjön csinálni. Dudás Gergely. Ott van egy ilyen 4 perces felhívása. Önismertetés. Mi volt az index korábbi főszerkesztője? Jó? Meg fogod találni. Sikerülni fog. És akkor jöhetnek a szolgáltatások Egyebek és a 9-kor még visszaköszönök egy fél pillanatra. Megtaláltad? De jöhetnek az izék. A railroad for a dollar a day working on a railroad, good buddy for a dollar a day. Gotta get my money, gotta get my pay. Take this hammer, take, take it to the, the captain. captain, take this hammer, take it to take the, to the captain. captain, take this hammer, good buddy. Take it to the captain Tell him I'm gone Tell him I'm gone If he asks you, ask you Was I running? If he asks you Was I running? If he asks you Good buddy Was I running? Tell him I was flying Tell him I was flying Új műsorokkal jelentkezik a Heti TV, Rangos Katalin a Heti TV-ben két üj, új műsorra jelentkezik, az országosáválló csatornán folytatódik a rádióban már kedvetté vált sorozat, amit kicsit új címmel jelentkezik, ez a Heti Libazsír, ami Szegvári Katalinnal vezet, majd mellette lesz egy önálló műsor és a Heti Jégbüfé. Ezekről beszélt a nagyszerű újságíró Brajer Péter és Kovács András az Origo főmunkatársa előtt. Mindez a moshikiszpon.hún. Engedjék meg, hogy mindez ne fűzzek kommentát, azt hiszem, hogy abban járunk a legjobban. Ragos a heti tévében két új műsorra jelentkezik, az országosá csatornán, folytatódik a rádióban már kedveltével a sorozat, ami kicsit új címmel jelentkezik, ez a heti libazír, amit Szegvádi Katalinnal vezet, majd mellette lesz egy önálló műsor és a heti Jégbüfé. Ezekről beszélt a nagyszerű újságíró Brajer Péter és Kovács András az Origó főmunkatársával. Ez egy rádiós műsor folytatása ami Liba Zsúr néven futott. Imára heti tévében, ahol Szegbári Katalinan és Krizsó Szilviával beszélgettünk csupán a lányos témáról, olyanokról, mint hány éves korig lehet cicanadrágot hordani, hogy váltott a vörös karom, zöldre és feketére, de szóba került az is, hogy hány éves kor különbség jó a házasságon. Ez a televízióban kicsit más lesz, mert ketten leszük benne, Szegbári Kati és én kicsit izgulunk is, lesz benne egy kis politika is, ez is különbséget jelent a rádióhoz képest. Mindez a mazi 10. elérhető kérdés. Mondta az előbb, hogy izgulnak egy kicsit, bár mindketten gyakorlott rádiós és televíziós szereplők ugyanis zajlik egy ilyen beszélgetés, műsorbeszélgetés, előkészítése, vitatkoznak egy kicsit. Üvöltözni szoktunk természetesen barátilag, van ami untatja Katit, már mint a szegvárit, ami engem nem, például, hogy mit nem lehet felvenni egy nőnek, 44-es méret felettült, a kultura foglalkoztatja, ilyenkor történik, hogy hátra és jelzi szójak, ha befejeztem, pedig szerintem ezek a témák igencsak érdekli, érdekli az emberek jelentős részét. Kati ellenben pontosan alul hogy mit érdemes elolvasni, megnézni, meg hallgatni, szoktam is mondani, én ellensúlyozom az ő kultúrátságát. Kérdés, de lesz egy önálló műsor, és a heti jégbüfé. Válasz a félértések elkerülése véget, ennek nincs köze a jégbüféhez, ez egy fantázia név. Én persze nagyon szerettem az egykori felszabadulást a jégbüfét, mert a nagyon finom illatok áratak a busz megálló felé, amint mondtam, a műsoromnak ez nem lesz közep, például az első műsor a politikai generációváltásról szól majd. Egy korábbi és jelenlegi politikus generációból egy-egy vendégem a heti jégbüfé foglalkozik majd politikával, közérettel, művészetel, tudományjal és mindenfélevel is. A műsorban inkább politikusokat hívok meg, nem pedig elemzőket. Én sokáig voltam hírújságíró, még van bennem egy illúzió, hogy azzal beszélgethettek, akitől a hír származik, származhat kérdés. Mikor kerülnek a műsorok adásba? A heti büfé? csütörtök esténként, a libazsír pedig péntekenként. Ez utóbbi a kapcsolva, azért felhívva a férfiak figyelmét. Ne tartsák magukat távol az adástól, mert tapasztalataim szerint ők bírják az öniróniát, és ebből biztosan lesz a libazsír. Van 0614890999 és 063677161. Van itt egy 6 perc 32 másodperces szám, hogyha az reagálatlanul marad, mármint hallgatói telefonok nélkül, ott ér véget a mai kísérleti műsor. írnám, hogyha én ezekkel a műsorokkal úgy lennék, hogy megcsinálom őket és aztán amikor kilépek, akkor az egészet elfelejtem. 5 perc 40 061489099 06367 71161 A gyarokat A kapok ebből adódik, hogy úgy tudik, hogy hallgatók vannak, ugyanakkor olyan hallgatók, akik el is akarnák mondani a véleményüket, nincsenek. Hogy ez engem foglalkoztat-e vagy sem teljesen közömbös, amit én el akartam mondani elmondtam és amit nem akartam elmondani de ott volt a nyelvem hegyén abban legalább érzékeltettem, hogy ott van a nyelvem hegyén, de gondoltam mindannyian időnként jobban járunk azzal, hogyha nem minden esik le onnan, ahol a nyelvem hegyén egyébként korábban volt Még 165 Ma egész nap 2017. november 21-e lesz, de 9 óra 7 perc, már csak egy percen át lesz. Holnap 8-kor Dudás Gergely, fél 9-kor Gyurcsány Ferenc, ez már biztos. Hát biztos. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Még egyszer elmondom a telefonszámot, egyben elmondom e-mailes elérhetőségemet, hogy amikor elköszönök, akkor azt már ne kelljen megtennem. gmail.com Amivel pedig még ide lehet ragasztani 061-489-0999 és 0630-677-1161 Reggel nem tudtam telefonálni, mert, mert nem tudtam telefonálni. A két korai reggeli vélemény, ugye a, a jobbikkal, a Fidesz takarítás, miatt bárkivel összefogni, illetve visszadom a dzsiámat is, ha ott megfordult a volna. Kapcsán nekem mostanában egyre többet jut eszembe a hektől és a háztetőmből az a vonulat, amikor a három lány végül is férhez megy, és a terje, Egyfelől-másfelől mérleges, ez rá a arra pontra, ahol nincsen másfelől, és, és az a borzasztó, hogy most nincsen, hogy, hogy kevés olyan szituáció van a van, amikor tisztán azt, mond, azt tudom mondani közéleti dolgokra, hogy így van, vagy úgy van, az ember mindig mérlegel, hogy egyfelől-másfelől, és nem nagyon érzi, hogy hol a határ, amikor azt mondja, hogy innentől nincs, nincs felől. Én ezt éreztem ebből a két reggeli két oldalból, hogy. Igen. Magyarul, hogy ön, önnek nincs már egyfelől más. Egy, no, magyarul, hogy önnek nincs, igen, nem, de azt van egyfelől másfelől. Hát az ember egy ideig, ma olyan, olyan világ, hogy én olyan világot élek, és akkor nem általánosítok mert ugye azt hogy nem szeret, és igaza is van, hogy, hogy nagyon kevés, amit az ember úgy tisztán el tud dönteni, nagyon sokszor. Szerintem, tud amiről bele, a beszél, a az. az Egyfelől a határozatlanság, másfelől a gyávaság. Majd döntsel, el, hogy ön melyik. Ha 100 másodperccel ajándékoztam meg önöket az előző betelefonáló, akkor pont 9 lesz. Ha befut még egy telefon, akkor megint tovább maradok, de ahhoz be kell, hogy egy telefon. 0614890999 és 0636771161. Emlékszel, volt egy Hát a ezt magamra vesztem, azt értem, de a határozatlanságot az például, hát én, én a, most lehet, hogy, hogy ez határozatlanság, én, én ha, na, ha nagyon kéne választanom, se tudnék. Mármi mi Hát a le, az alternatívák között. Igen, de ugye reggel arról volt szó, hogy Heller Ágnes azt mondta, hogy a Jobbika a Tudor pedig visszaadta a kitüntetését Rangos Katalin guvonavendégeltetése kapcsán. És az volt a kérdés, hogy beik, miközben azt mondta, hogy természetesen ezt a kettőt nem lehet egybevetni. Nem, de azt gondolom, hogy hozzám képes nekik van határozott véleményük, nekem nincs. És ezt nagyon bánom én magamban, de... De most de mivel kapcsolatban van. nincs véleményed de a levél és a, a, a Heller Ágnes viszonylagban? Hát de, addal. például azzal, hogy, hogy össze lehet -e fogni az ördöggel egy jó cél érdekében. Egy kép. Te már fogtál össze ördöggel egy jó cél érdekében? Igen. Sikerült? Hiszem, igen. Uh, igen. Szerintem, pozitív. Oztán, egyébként, ezt? és ezt a kérdést nem neked kellett volna föltenni, de Felesznek volna föl fogom tenni, bár a mesterházinak jobb lett volna. Identitás gondok a küzdőpártoknak, identitás tudattal, küzdő párttal miért nem van módja összefogni? Hát én azt gondolom, egyébként hogy Magyarországon volt... ma itt csak identitás tudattal küzdő vannak, belértve a Fideszt is. De hát én azt gondolom, hogy pont ez a probléma, hogy egoista pártok is nem idendításra küzdő. Szóval, hogy, nekik van, szóval, hogy ha, ha lenne nekik egy, egy, egy határozott, maguk által is tudott ideológiájuk, akkor, akkor nem félnének összefogni valakivel, mert tudnánk, hogy akkor is az ő megmarad. Ez olyan, mintha a, a, a, egy, egy istenhívő ember a, az a kérdés, hogy ki mer menni a világba, és ott megmérettet Bonyolult, magát. bonyolultak felé haladunk. Azt kérdezem tőled, hogyha ma egy pártot kéne megjelentíteni, amelyik létezik, ma melyik pártban bízol, meg melyik pártól vennél te használt autót? Na, hát ezt mondom, hogy enni Oké, okay, köszönöm. Akkor még egyszer kaptak időt. Kicsit csodálkozom Önökön egyébként, hogy se kiköpni, se lenyelni nem tudják ezt a műsort. Azért ez korábban ennél egyszerű volt. És nem lenne számomra ekkora gond, hogyha a hétköznapi létezésemnek nem lenne ennyire velejárul ez a műsort. Tehát hogy milyen mértékben kötődöm hozzá. lassan már-már már természet ellenes módom. Különös tekintettel arra, hogy az elágazásnál, ami van, a másik útnál hát annyi minden van, amiből emiatt kimaradok, hogy a időt nézve ez lassan egy komoly problémává válik. Visszautalnék a tegnapi napra. Tegnap csak az elismerés hangján szóltak a terapi műsoromról, ami nekem nagyon jól esett. Az, hogy önök, az, hogy mekkora probléma számomra az, hogy azt a két beszélgetést, amit én egyébként a nagy nyilvánosság előtt szerettem volna lefolytatni, és amelynek valójában a háttéranyagával ismerkedtek önök meg, azt nem tudom önöknek elmondani. Utána ugyanis joggal feltételezhettem volna, hogy valami változik. Az hogy én egy olyan műsort prezentálok az önök számára, ami előadásként talán fantasztikus, és aztán az ígélt a világán nem történik semmi, bár hogy a tudati tartományban sok minden zajlik, de én nem korlátozódnék a tudati tartományra. Erre utaltam önöknek, hogy az a restancia, amivel kapcsolatban nekem végig kéne mennem ahhoz, hogy mindaz, aminek érdekében egy műsor van, úgy is rendeződjék a világban, lassan olyan nyomasztó, hogy belegondolni se érdemes. A lakásomban permanense rendet csinálok, de van például négy gomb, amit az Istennek se tudtam belerakni eddig a varódobozba. Van ilyen, ez hogy varódoboz. Ez hogyan van angolul? Sewing box, vagy hogy vagyják az ilyet? Um, van varódoboz, angol. És um, szerintem az egyik tanulságom is annak, hogy hazamegyek és belerakom a varódobozba. Az zenét kiveszem, ha telefonálnak, még adásba kerülnek, ha nem. Akkor elköszönök. Van valahogy az egész létezésnek, ahogy így megélem valami teljesen elképesztő lehetetlensége. Ma nem azt mondtam, hogy értelmetlensége, de erre nem az értelmetlen a legjobb szó. Szóval, talán értelmetlen annyiban, amennyiben gyerekkoromban sokszor előfordult velem, hogy egy szót kimondtam nagyon sokszor, és mire ezredszer kimondtam, de lehet, hogy csak hatvanszor, addig elvesztette az értelmét. Így kicsit kezd értelmetlenné válni a világ. 061 először egy és 0 7 7 1 1 1 másodszor 061 489 0999 és 06 Senki többet? <coughs> hát akkor viszont hallásra.